Känslan att stå här och titta när hårddisken kraschar Tomheten ekar när Xboxen har buggat ut Internet jävla som molnet har tappat min progress Hur kan det gå till? Vad ska jag göra nu? Playstation Network är hackad och jag sitter strandad Kolanden rinner igenom min 3DS iTunes är osynk och allting är bara borta Hur kan det gå till? Vad ska jag göra nu? Jag måste spara, jag måste, jag vill inte alls börja om. Jag hade så grym att jag ägde helt totalt. Jag glömde spara, jag glömde, det blev epic, total och fail. Jag har lagt ner min tid och skill på att bygga upp. Min karaktär Du lyssnar på Nördigt, episod 3, som spelas in den 21 november 2012. Christian Hedlund heter jag, och det är jag som bestämmer i den här fucking showen. Jag har med mig som vanligt Jonas Berglöv, PC-puritan. Ja, vill du att jag ska kommentera det, eller? Nej, jag vill bara jag att du ska... Det stämmer jättebra. <laughs> ja. Tobbe Bengtsson, rektor på Svenska Dagbladet. Oh, yes! Och Peter Kjellin, serienörd. Med betoning på nörd. Jag har, blivit, jag har blivit presenterad som seriefantast en gång. Jag blev intervjuad i så här TV4 och sa att Just. när de skriver mitt namn där och skriver vad man är, ungefär som när man så här typ har en politiker och står det ett S inom parentes eller ett M eller vad fan det nu är, då så här, jag skriver jag skrev serienörd. Men sen när jag såg reportaget då stod det seriefantast. Jag bara, vad fan? Är det Jag är nörd, nörd och stolt ja. över det. Så. Men ja, hej. Och förra veckan fick vi lära oss vad nörd betydde mm. i Wikipedia. Kan mm. Gärna tillbaka och kika på det via nördigt.nu. Där finns våran Facebook och Twitter och hemsidan och allting. Showen idag den ser ut så här. Vi ska börja med att prata om Wii U. Den 13 30 november ju, kommer ju eh, Nintendos nya maskin till Sverige. Men redan nu i måndags då, när vi spelade, från när vi spelar in det här, så släpptes den i eh, USA. Och vi har massa massa reaktioner från bloggen och tankar kring starten på det som faktiskt är den, den nya generationen eh, av spelkonsoler. Som kommer. Next gen, på riktigt. Vad är det för generation i ordningen? Kan man uträkna det? Ja... Men det är en bra fråga. Jag kan återkomma. Och vad är då ja, första? första? Är det åtta bitar? Nej, eller? Det, är tidigare, det måste vara gamla... Ja, Eller om det är, man inte vill gå ännu längre tillbaka till. In gaming's golden age. Ja, ja, Ja, men då skiter vi, det. vi det, skiter det. Det vill jag inte veta. Det var för krångligt. Tror jag. Det är säkert någon som vet och kommer att skriva något upprört. Ni fel! Community, ja. hör av er. I speldelen kommer vi bland annat prata om Call of Duty Black Ops 2. vi ska berätta om Cafeteria Nipponica- About love, hate and the other ones mm. uh, Och Kjellin ska berätta om en kroniskt sjuk teddybjörn. Ja <laughs> uh, I komiksdelen ska vi få lära oss av Peter Varför Disney och Star Wars kan bli eller, Det blir lite frågetecken kring dem Och Dark Horse Stämmer. Uh, I tv-seriedelen så ska vi prata om Battlestar Galactica uh, Kanske lite Doctor Who också men framförallt så ska yes. du och jag, Tove, prata om Homeland säsong två utan spoilers. Mm. Eh, och jag ska prata jag ska brinna av lite på Dexter eh, utan spoilers för säsong sex då. Men kanske spoilers från tidigare säsonger för jag, ja, jag är förbannad om det är okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Och så i filmdelen så tar Peter över igen och ska bara klargöra vad Marvel Phase 2 är för någonting. Absolut. Strålande. Ja, det blir bra. Först ska jag börja med lyssna-mail som vi har fått. Uh, uh, och jag ska rätt mig från jag ber om ursäkt för jag får med osanning på hej, ja, hej har, nördigt. hej Jag har ett problem. Jag är en kille på ett och Som vanligt är det inte Nej, killen, killen i, i mailet, podcasten mailet som, som har skrivit brevet. <laughs> <laughs> killen i mejlet som har skrivit brevet. <laughs> <laughs> brevet. <laughs> jag vet. Ja, men jag gillar det. Henom i mejlet. Ja, det är ja. från Carl Almgren. Han skriver så här: "Hej San Kristian, han rättar mig för när jag pratade om Frostbite motorn och Need for Speed förra veckan så fick jag tydligen inte all fakta rätt." Så här skriver han: "Hej Kristian, Dice var mycket riktigt inblandad i utvecklingen av Criterions Need for Speed Hot Pursuit. Men inte genom Frostbite. Istället var det grafiker på Dice som hjälpte till och byggde delar av världarna, eller levelarna, då level art, men på Criterion Tech. Tror dock att Dice-loggan inte ens var med på boxen. Förstår att det är lätt att blanda ihop saker och ting då Need for Speed The Run utvecklades av Blackbox på Frostbite 2. Grymt att ni har fortsatt med podcasten i annan regi. Vore kul att komma och gästa någon gång och prata om Frostbite och allt som händer just nu. Har det Carl Almgren, Senior Development Director på Frostbite. Ja, på han om någon ah, borde ju veta. Ja, det är källan som kliver in. Och... ni? nu får ni fan... Ursäkta, det är Gud det här. Nu får du skärpa dig. Hey, knock it out down there, som man brukar säga. Ja, det var inte det. Vilket källartroll som helst. Nej, Nej men det var inte alls en Så tack så jättemycket för, för rättelsen. Jag ber om ursäkt. Sen har jag fått ett mejl från en kille. Eller tjej. En <laughs> ja, hän. rädda jag den nu. Hän. <laughs> som jag kan lämna, låta vara vi kan kalla hen för M för det låter på mejlet som att den här personen vill vara anonym och har en fråga till oss. Hej Nördit! Skulle vilja fråga vad, det är, vad som fick er att hålla kvar den väldigt dryga plattformen Discuss i, på Nördit.nu Det är enligt mig väldigt trist att jag ska behöva ansluta mig till diverse sociala medier eller registrera mig hos en tredjepart bara för att kommentera eller ta del av diskussioner i er community Jag tycker att Avatar eller Nick ska räcka för att kunna prata med människor på nät finns faktiskt de av oss som inte vill ge ut mejladress eller framträda med fullständiga namn av flera anledningar. Mitt namn är inte speciellt vanligt och jag undvikit att slänga ut det i svären så ofta det går. Tack för det ni gör, se fram emot att höra mer ifrån er. Vi bytte ju, vi hade ju WordPress-kommentatorverktyg ungefär. En halv vecka innan vi gick in och ändrade till Discuss, jag och admin Henrik. För att vi tycker att Discuss funkade mycket bättre som verktyg för oss. Jag vet inte om ni ens reagerar på att vi bytte. Jag sa ingenting till er. Nej. Allra. Jag förstår dock inte vad då hans, hans, hans namn inte är så vanligt och brukar inte slänga ut, jag förstår inte vad problemet är. Nej, inte jag heller, alltså jag tror att det här Har du för... en åsikt, stå för den för helvete, det kan inte vara svårare så. Oh, så. Det väl alltså det, fast det kan ju vara någon helt annan anledning för Det tjej. kan det såklart vara, det finns ju, ja jag kan tänka mig ett par typ. anledningar, ja. absolut, att man kanske har någon efter sig eller någonting liknande, det kan jag ju klart förstå, men tyvärr. Ja, grejen är den. Anledningen till att vi bytte till det här, jag, jag och, och Henrik tog beslutet om det här, är för att vi tycker att det är lättare att arbeta med för, för vår del och framförallt det att jag vet, vi har alla och här i alla fall erfarenhet av hur det blir på, i diskussionsforum när folk får skriva nick och framförallt från tidigare podcast att det blir bara massa skit och speciellt om vi skriver någonting som folk inte gillar och börjar skriva massa bara bajsmeknamn och börja snacka skit. Vi vill ha, vi vill ha liksom jag vill ha namn. Jag vill ha en personlig relation med folk. Liksom. Jag, jag är sån. Jag tillhör den generationen som fortfarande beter mig så att så jag beter mig på nätet, beter jag mig i verkligheten också. Sen finns det ytterligare en yngre generation än jag som ser det som två helt olika världar. Man kan bete sig som ett svin på internet och säga vad som helst. Men saker man aldrig skulle göra i verkliga livet. Men vänta, jag, jag förstår inte. Vad är det diskuss det som gäller att synka via Facebook? Okej, okay, ja. men om den här personen har så stort problem, då borde personen kanske inte ens finnas på Facebook. Nej, men det är det jag, den här personen inte har, har, har tydligen inte, inte Facebook okay, eller förstår. Twitter eller någonting. Så personen kan inte delta? Nej. Mm. Mm. Så jag, och jag förstår, ja det är jättetrist att du kommer i kläm och sådär. Men jag menar, jag skulle kunna göra samma argument för så här. Alltså, som Jonas säger, det finns fl säkert fler anledningar till att man vill gömma sig på nätet och sådär. Att det kan vara hotfullt och så vidare och så vidare. Men, men jag känner att jag vill ha den... Kontakten, jag vill ha den öppenheten mot våra lyssnare. Jag vill ha den, jag vill, det gör att det sållar ut Människor och har... undviker den, den här Människor. jävla internetstämningen. Som kan bli. En tendens att bete sig betydligt mer sansat när man skriver med sitt eget namn. Mm. Och vi har ingen vare sig tid, lust eller ork, tror jag, att eh, administrera alltså, Det beror ju helt på plattformen, men generellt så håller jag med. Gen generellt sett, jag menar, Aftonbladets kommentarer hos Fält är ju liksom lite... Där, Där det är ju vi. också synkert. Ja, ja, det kan man väl säga. Ja. Men alltså, och, så det är egentligen det det handlar om. Och alternativet är väl det här eller inget. Så, ja. ja. Och mm. det här var lättast för oss igen att ja. arbeta men med. Men Ken får väl fortsätta att försöka kommentera och få in sina åsikter via mejl? Ja, det går ju att mejla. Lyssna mejl, fungerar alltid. Och vill du inte att vi nämner ditt namn som vi inte gjorde nu så är det bara att liksom skriva det. Jag vill vara anonym men jag har de här tankarna. Och är det tillräckligt bra tankar så tar vi med, ta, ta, ta med oss det. Fair enough. Ja. Bra diskussionen we you alltså det är ju så att den nya generationen börjar ju nu vilket känns här jag vet inte det faller lite mellan känslan faller lite mellan stolarna det är bara helt plötsligt så upp nu är det visst generation här och det känns inte som att det är den den hosen som det brukar vara när en Maskin släpps, eller det kanske bara jag Men eh, Nintendo startar Nya generationen, släpptes i USA I måndags Och Spontana tankar med, med Wii U Vi har ju testat den lite grann Men hur är peppen inför det egentligen? Jonas? Ja du, hur är peppen? Jag är helt likgiltig inför Wii U Du säger som eh. Quentin Tarantino om Star Wars I couldn't care less Ja men lite så alltså Det finns egentligen ingenting som Wii U har visat Som får mig så här: wow, det här vill jag ha och uppenbarligen kommer jag inte heller stå och köra en hel natt för att lägga vantan på en maskin när den släpps. För att jag så här verkligen är helt likgiltig verkligen inför det. Inte den eh, jävligt tråkiga start på en ny generation kon konsoler? Ja, om Nintendo kanske ska basera så här eh, peppen på mig så är så klart jävligt <laughs> tråkigt. Det är säkert andra som är betydligt mer upphetsade än vad jag är. Jag vet inte jag bara så här. Jag vet inte. Men jag, jag tycker inte det känns det... som att det har varit någon riktig konsolrelease som har varit särskilt upphetsande. Om man tänker tillbaka på det... Eh, typ när PS Playstation 3 släpptes... Då släpptes det ju ganska meningslösa spel till. Eller... Det var inte så, liksom... Det... Det, var, det var inte någon så här, Wow! Nej, absolut. Longspel... Titlarna till Playstation 3 var hemskt dåliga. Ja, men... Longetitlare är ju alltid... Dåliga. <laughs> <laughs> I princip alltid dåliga. Det finns liksom... Kanske en eller två... PS3 jag var kanske är en motorstorm. Det tar tid för dem att bli varma i kläderna. Ja, precis. Ja, och, och sen är det en helt ny maskinvara som utvecklare ska, ska jobba med. Och bli vana vid, ja. Så. De mest intressanta launchtitlarna som jag listat här den här gången, då, för uh, Wii U, är Zombie U uh, och uh, New Super Mario Brothers U. Så det är väl de som liksom, folk pratar om sådär. Sen är det väl lite så Nintendo Land. Men det är de, har bytt, de har bara bytt alla Wii's till U's. På alla titlar, ja, ja men det Super precis. Mario Wii och nu var det Super Mario U. Det var det jag tänkte, de måste göra om Zombie U får en 2a, då måste de ju göra ett samarbete Zombie med YouTube Bono då. och göra Nä, Zombie ja. U. Han får göra han får göra musiken. <laughs> ja, precis. Zombie. Det gick väl då. Det, är bra. Men det är Cranberries. <laughs> <laughs> <laughs> Ja. Nej, alltså absolut så är det ju, men det var väl samma 3 ds tänker jag också på, som det ja, var ju Amsterdam precis. och spelade och det var ju också så här Hur långt vad är det för skit ni släpper? Ja. Det roligaste spelet var liksom We or Land, without you? Som ne? var G Game Boy Mario <skratt> när det släpptes. Det var verkligen så här. Man brydde sig inte. Och jag, jag, jag är lite så här, Det var en av grejerna de stoltserade med verkligen att de hade så här. Första Super Mario Land, första Game boy det, det var skitroligt. Ja. Men i tragiskt när det är det roligaste spelet, det är en helt ny maskin. Ja. Men det är väl alltid lite så här att Lons alltid är lite så här säcka för ja, ingen har riktigt så här. Det har utvecklats under den tid misstänker jag där här, maskinen har varit under utvecklingsstadium också. Så, mm. så det blir väl så här. Det blir ju vad det blir. Man får väl se vad framtiden utvisar. Jag är rädd att det kommer att bli så här som vanligt för Nintendo eller som för Wii. Tredjepartsstödet kommer att vara obefintligt och det är så här Nintendos egna titlar som på något sätt kommer att driva den här maskinen framåt. Har det inte varit så lite på Wii. Jo, det har väl varit och det håller jag tänker också på just det här en stor grej som de slog på trumman med på E3 var ju att de hade Warner Brothers där med Batman och den här enhanced edition utav Arkham Asylum eh, nej Arkham City är det väl den senaste förlåt. Eh, och det ser ju liksom inte intressant ut. Jag har tittat på massor med bilder på nätet och, och liksom filmklipp när de har spelat igenom delar av spelet och det är så här vem är målgruppen för spelet för att om du är Batman fan och tycker att det här så häftigt ut- så har du förmodligen redan köpt det. Och då är du så hardcore- så att du redan har en maskin som har liksom har spelat det. Och då undrar jag- vem är det som kommer gå och köpa Wii U för Batman? Och dessutom så verkar det vara- eh, vad jag har läst och sett- en inte så där jättebra- portning av spelet. För det är otroliga framerate-problem som när man, speciellt då i fighterna där det är verkligen väsentligt att det flyter. Men just när, vilket du gör på de andra plattformarna. Bra som fan också. Det är snyggt som fasen och det flyter. Men här då, när kameran börjar snurra runt i fighterna så går frameraten ner något groteskt och det liksom då förstör ju hela grejen. Och det de har lagt till är då att du använder den här Uh, ja gamepaden då, att till exempel när Alfred uh, kallar på Bruce Wayne eller Batman så kommer ljudet ur gamepaden istället för och om du har skurka på marken så, så ser de om, om du ser dem långt ner på marken så hör de dem först i gamepaden, men ju närmare de kommer så hör, kommer ljudet att gå ut sen i högtalarna Det är såhär coola jo, men effekter men det är verkligen så här: mer nice to have än need to have. Ja men have det, är ju, det är ju, han har ju igenom hela spelet så har han ju, han är ju uppkopplad på någon form av liksom ja, alltså han har någon slags ljudavlyssningssystem så han kan ju höra som du säger Christian, han kan ju höra skurka på avstånd. Först så plockar hans ljudsensorutrustning upp det och då är det ju lite tele ljud på dem liksom. Och sen ju närmare han kommer så hör han dem faktiskt mm. i den riktiga atmosfären. Så det är det de har försökt. Ja. Det är ju ungefär som att de få gångerna jag har faktiskt spelat Nintendo Wii så jag vet inte varför men ibland så kommer det ju små ljud ifrån de här jävla handkronkontrollen som man ja. håller i så här, här. sport hade ju att ja, ljudet var Varför varit. då? Ja. För att det ska vara mer inlevelse Immersive gameplay Okej, okay, för att det, det låter ju säkrare Ur det, det låter ju som att höra Alltså, varför vill jag höra någonting bara, du, bara där i mellanregistret du, liksom. ja, ja, för det är ingen Det är liksom ingen jättestark högtalare Nej, för helvete, Klockranio. det låter ju Det är ungefär som du, alltså Jag vet inte, dagens ungdom som lyssnar på musik som musiker själv så sitter man ju ofta i en i en lång utdragen process när man är på väg att göra klart sina musikaliska verk och man mixar och mastrar och balanserar. Du gillar skit det du inte upp på Nej, jag som bassist. <här> <här> Har ni sett uh, I, vad heter den I Love You Man? Paul Rudd, är en av karaktärerna där ska ju spela upp en Rush-låt för det, ja. Ja. någon tjej som han dejtar där Rush, en kanadensisk trio som spelar väldigt progressiv rock och har en väldigt duktig ja, både basist och, och trummist och, och gitarrist och, och så ja, lyssnar på det här baspartiet han, och spelar upp det på sin laptop och Ja. Det, det hörs ingen bas helt enkelt i sådana högtalare liksom. Det är bara De här toppfrekvenserna liksom. Men har vi, hur har den sålt i staterna då? Är det någon som, inga, eh... som smör Eller har det liksom varit mer sansat? Jag har varit på jakt efter några initiala siffror Jag har inte sett några sådana här Vad kan det betyda? Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Om man inte skryter om det Ja. Mm. Ja, men jag jag på det såhär Jag menar, någonstans we sålde ändå jävligt bra i världen det, det gjorde den, det får man ge ja. Nintendo Då börjar man så här fundera, kommer det att vara Lika så här stark köpsug för den här Alltså, jag har fått för mig att, att we sålde väldigt bra var just att den var väldigt Den var väldigt enkel För människor som kanske inte spelar så mycket tv-spel I normala fall, att ta till sig Just med det här så här Rörelser och eh, var väldigt så här enkla spel som kom här. Det var det var liksom lätt för no vem som helst att plocka upp egentligen. Men just den fördelen har ju inte Wii U exakt, överhuvudtaget. Exakt, nu har vi gått tillbaka till handkontrollen igen. Ja, fast den har ju en massa olika grejer så det känns ju som att de vill. En massa de försöker, de försöker på något sätt... Äh, Hämta ah, okay. hem de gamla, så, eh, ah. lite mer hardcore-fans- som jag... har gått över till typ någon annan koncept. Alltså, min, min tanke som jag har... Jag är jätteglad att vi byter generation. Det känns skönt. liksom Det har gått för länge på den här- men det finns anledningar till det med ekonomisk krasch i världen- och så vidare och så vidare. Men, men jag undrar bara vem... Precis som du säger också. Vem ska köpa den här maskinen- och varför? För nu är den här rörskontrollen som du säger- är. Inte det som gör maskinen unik längre. Utan både Sony och Microsoft har egna varianter på det. Och då säger folk, ja men de har ju den här gamepaden. Fast nu börjar ju Sony och Microsoft också titta på sina egna surfplattor. Att de kan göra samma saker fast då på ett nytt sätt och med multitouch. Och då är helt plötsligt, då, då står Wii U med en undermålig version av den här innovationen. Och då kan de bara luta sig på spelen. Och igen så vet vi historiskt sett hur det gick förra gången. Ja, Wii U hade väl kanske inte något typ ja, bibliotek. Tänk. Eller Wii, jag, förlåt. Hade kanske inte något typ av om man jämförde. Ja, jag är lite så här... Jag, jag, jag... Och hardcore-publiken kommer ju inte köpa spelen till Wii U, För de kommer inte se bättre ut på Wii De kommer ju se sämre ut på Wii U än vad de förmodligen kommer göra på får Xbox. får vi hoppas i alla fall. Ja, ja. alltså, ja, annars har väl, har väl Sony och Microsoft ja, Katastrof. Ja, ja, precis. Men, eh, men allting tyder ju på det i alla fall. Om, ja. om allt går som det ska. Men eh, jag är väldigt så här... Det är därför jag är väldigt svårt att ha liksom, hålla jag har ingen uppfattning om vad folk så här, tycker. Nintendo har ju fortfarande någonstans en viss dragningskraft hos igen människor som kanske inte är de här eh minst spelarna. Det är fortfarande så här, Nintendo, det är Tänker man TV-spel så säger de alltid Nintendo om bara jag vet alla vilka det är och därför tror jag att så här, det, får, det får man aldrig underskatta med en Nintendo för den där dragningskraften finns fortfarande där tror jag. Hardcore gamers kanske inte lika mycket, men hos, hos liksom alla andra. Så till det jag undrar om det fortfarande det är ett tillräckligt stort incitament för att folk ska gå ut och skaffa Wii U. Jag vet inte. Därför och, är det intressant att se hur mycket de har sålt. Liksom. Ja, och då tänker jag också på den här soccer Mom som var en stor liksom, målgrupp för Wien i de USA. De spelade med Sports med, med så här kompisarna och sen stod de på någon balansbräda och gick ner i vikt. Ja, och de... det var typ det de gjorde. Så här. <laughs> alltså, jag undrar om de kommer titta på maskinen och säga ja, jag är nog redo att lägga ut 3000 kronor till för att ha en maskin som jag spelar ett spel på en gång med familjen på julen en gång om året och sen mm. låter den stå resten av året. Eftersom när nu, nu finns då Sony och Microsoft som gör samma grejer, fast de gör också ytterligare saker mm. äh, jämfört med. Jag vet inte, det är lite så här hur bra är man på att nå ut med det? Det är lite det. Alltså, det känns ju som att marknadsföringen för Kinect och PlayStation Moa väl ändå, har väl inte varit superbra. Nej. Äh, och... Men jag så tror, jag tror inte, inte att de kommer satsa hårdare på det till nästa generation. att ah, men nu är då gillar du inte den här Better with Kinect-banner <laughs> som brukar sitta? förbandad jävla lögn. <laughs> <laughs> nej, ja, ja, men det har jag, väl jag, inte jag, hindrat nej, folk jag, inom marknadsvaring tidigare? Absolut inte, absolut inte. Men jag, vet, jag, jag har sagt att jag är väldigt så här kluven och som det är nu så är det egentligen ingenting som intresserar mig med Wii. Och visst, ZombieU U såg askoolt ut. Nu fick jag tyvärr spela på gaming som så sån jävla kö. Men det de försökte göra där kändes ju. Ändå... Det verkar ganska buggigt. Ja, absolut. Men sen vet jag inte hur det var. Det var väl förhoppningsvis en färdig version man fick se För mm. det har släppts nu ute med Eller mm. kommer väl med maskinen. Men det, alltså, det de försökte göra där var ju ändå hyfsat unikt. Och, och, och använde i alla fall egenskaper som jag kände kändes var relevant för den här handkontrollen. Det var inte bara så här. Man petar in någonting som var coolt och som man ändå aldrig kommer att använda. Mm. Bara för att det finns där. Så att, det tyckte jag var allt. Men då vill jag se mer sånt. Och det är frågan om dem, då. Alltså, det känns på att allting så här handlar om att ta parts tillverkarna hand om det här nu Och bara så här hoppa på det här tåget Eller kommer det, de bara inte orka? Jag tror att det kommer vara jättefå Alltså jag tycker ju att eh, Rayman Legends var superroligt Och det hade också en massa relevanta saker som... Eh, ah, men så, Rayman Legends namn. är ju ingen maskinförsäljare nej precis, alltså, samtidigt Men samtidigt kommer till, ju till Nintendo är det väl bara Mario som är en maskin? Ja, men, det verkar eller? inte som att jag tycker att New Super Mario U verkar inte det jag har spelat och sett. Det har superstört och jätteroligt, men ja. det skiljer sig inte nämnvärt värre mycket från det här nej, andra. Nej det är Super inte den här aha, oj, frälsande upplevelsen som men det till exempel. Inte, det kommer inte bli en revolution igen som det blev med, med Wii. Nej. Det är ju omöjligt att kunna att toppa det på direkt tror jag. Har du nå har några tankar på Wii? Hur ställer du dig till Wii U alltså, försiktigt. Negativt. Negativ. negativ. Men, <laughs> neutral god. Ja. men jag är lite. Jag, jag tror att jag är mest positiv här ändå. Vi mm -hmm. ser nog. Jag tyckte som sagt Rayman var jätteroligt. Om de kan göra ett sånt bra plattformsspel som till och med kanske eh, är bättre än Mario. Mm. Då tror jag att det kan locka fler tredjepartsutvecklare eh, att göra ah, jag, jag vet göra inte. Men, ja. men det är jag jag vet inte om det är alltid ni... sådär. Det måste ju vara bra spelmaskinen. Jag vet inte om ni uppfattar det så här som jag gör, men när jag, när jag ställer frågan, vi ställer frågan i vår blogg på nerdy.nu, och det kom svar på Twitter och sådär till och från. Och det verkar som att de som är negativa motiverar ofta varför. De som är positiva säger ofta jag är aspepp! Och så... Och Ofta kommer inget mer än så än bara en Men det Och sen så är det också när man frågar varför och de faktiskt beskriver att jo, men jag är pepp för det här. Så är inte det argument som får, vinner över mig överhuvudtaget. Det är liksom inte ens i närheten. Utan, jo men det kommer komma ett Zelda sen så kommer det bli jättesnyggt. Ja men ni kommer säkert få vänta fyra jävla år på det där Zelda. Förmodligen. Och då har det kommit bättre Xbox och PS... Maskiner, eller ja, lite tanke så. Jag läste också på... på att När du install, eller sätter igång Wii U för första gången så är det ju en dag ett patch som är 5 gigabyte stor. Det är det första som händer när du kopplar upp din Wii U. Vilket gör att den, om du har köpt då Wii U Basic som har en 8 gigs hårddisk... Så har du bara tre gig kvar. Men alltså, Nä, är det alltså. verkligen så? <laughs> ja, ja. Är det, alltså, det är verkligen så. Det är vad jag har läst mig till och, och, och fått fram. Det var en journalist, nämligen en amerikansk journalist som blev så förbannad när han upptäckte hur lång tid det tog. Så han drog ur un mitt installationsprocess som tänkte, att jag, jag vill inte hålla på och uppdatera. Alltså, den slukade såhär 60% av hårdisken typ. Ja. Det är dålig på procent, men det blir väl något sånt. Och alltså bara här Ja, Vår installation det var jag, vad jag har läst Och sen så, det han gjorde, han drog ur det där För jag tänkte, ja, då tänkte jag, då skiter jag i att koppla upp den Så jag kan bara få spela Det var bara det att den kraschade ju naturligtvis under tiden ja, han, han drog ur installationen, dum arschlet som han är Så nu har han ja. ju ett väldigt dyrt bokstöd istället <laughs> Det är väl så här common knowledge Att man aldrig river ut någonting ja. som håller på att installeras Det brukar jag alltid fucka upp uh, Och vad jag har sett också, Nintendo Land alltså Det finns ju två paket, här är svenska priserna På Wii U när den släpps då 30 november Det här är ungefärliga priser jag hittade på På nätet via någon Sjakte eller Price Runner eller vad det var. Men då eh, Nintendo Wii U Basic. Den ligger då på 2890 kronor och då är det 8 gigs hårddisk. Och den innehåller en gamepad. That's it. Och inga spel eller någonting. Sen har du då Nintendo Wii U Premium för 3390 kronor. Den är 32 gig stor i hårdisken. Eh, har en gamepad. Den Nintendo Land kommer med en sensorbar som jag antar är precis samma sensorbar som läste Wii. Handkontroller på den Har man redan en sån hemma borde man rimligen kunna använda den Men alltså 32 det. gig inte heller så Nej. Nej men det är det jag tänkte just fråga Jag har ingen Wii men hur mycket så här i Omotiverade installationer var det på Wii-spel Nej, det var ju inga... Nej, men inte... då, då känns det som att då räcker 32 ganska mycket längre. Fast länge. då ska du tänka på att den här maskinen är då lite starkare än 360 och PS3. Så att de kommer förmodligen hamna i ett läge där du behöver installera ja. spel på hårddisken. Alltså jag har ju någon sneakvariant variant på Playstation så tidig, 40 gig eller vad jag har, 80 eller 60 kanske. Ja. Eller whatever. Den har jag problem med Alltså så fort jag egentligen... Ja. För den måste rensas tid som tid. Men då tänker jag om man har Basic då på 8 och ja. dessutom får 5 gig slukat det första man får... Alltså, nu du går det att koppla in externa hårddiskar i den här tiden Men det är, liksom, det är inte optimalt heller Säljen, det är som jag, jag Jag sitter nu med min 360 Slim på 250 Gig. Jag ja, körde också jag menar, PC alltså, Slim på 250 Där har jag ju utrymme kvar Minne kostar väl för fan ingenting idag Det är typ gratis Alltså, det är det inte så? Alltså, det kan inte vara varit något problem att bara Kötta i du får också ett stativ för handkontrollen och ett laddningsställ. Wow! gillar sina stativ. stativ. stativ. Det är alltså, vad är, hur, förlåt, men hur... Alltså, vad, vad ska jag... Vad, alltså, vad? Jag tänker bara på det där 3DS-stället. Ja, men du vet, alltså varje gång jag, varje gång jag spelar klart och ska lägga ifrån Häng handkontrollen. Upp. Nej, jag, jag blir jätteförvirrad var ska jag lägga? <laughs> om? om jag bara hade haft ett stativ så där. Men jag alltså finns det då bild på ett stativet? Vad vad ska <laughs> man shit, ha det till? Takelsilas <laughs> problem. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men alltså jag är ironisk. <laughs> <laughs> jag, jag lägger <laughs> den på boxen så. Det är lite för Oj, det finns bara 500 lappar i bankomaten. Ja, det sitter <laughs> på den nivån någonstans. <laughs> men jag det ja. Det är, ja. såg en sån här TV-shopreklam framför mig så här svartvitt bild så har du problem med vad du ska lägga dina handkontroller när du har spelat TV spel jag Ah, hon ryggen. Så blir det. Vi har lösningen ja, fan. Men vänta Men vänta, det finns mer Ringer du inom tio minuter Så ja. får du även en sladd Så du kan koppla <laughs> upp den med diskmaskinen Weedisker allt, allt detta Lustigt för 699 att... kronor Jag hörde rätt Jag har inte ens blivit tillfrågad om Vad jag tycker om mina tankar kring Wii U. Jag kommer till dig jag, sa, ja. jag trodde du bara tänkte att vi skiter i, i mig För att jag kanske inte din första reaktion var jag bryr mig inte. Ja, <laughs> just det. När vi snackade om ska vi ha en Wii U-diskussion. Jag bara, kör. Det <laughs> ingenting att komma med. Vad tänker du, Peter? Nej, jag, jag tänker att jag har ju aldrig i hela mitt liv ägt en Nintendo-konsol. Det är, inte är lite åt... fattigt dock. Nej, men alltså, jag gick ju på... Alltså, när jag skaffade min första konsol då hade ju Sega Mega Drive kommit. Och den var ju den första av 16-bitars-maskinerna väl. Rätta mig om jag har fel. Den kom ju innan Nintendos andra det där. Innan Super Nintendo, ja. Ja, precis. Ja. Så då var jag redan på det tåget. Jag har ju spelat Nintendo-spel hemma hos Polare, ja, till förbannelse såklart. Men du har inga ätt... rosa glasögon överhuvudtaget. Jag har att ta inga par. rosa glasögon överhuvudtaget. Jag vill tro på produkten. När jag hör konceptet med den här padden och allting och sådär, i samband med till exempel. Arkham City så vill jag ju liksom säga, okej, okay, kan man kombinera ihop det här detective-mode-läget som man kan gå in med och så alltså Batman ser saker och ting i mer röntgensyn analytisk eh, databas med den här uh, padden. Jag vill minnas att jag såg någonting, även vet som det var Wii U, men någonting jag tror det var något bilspel eller, något, eller om det var något man åkte bil i alla fall och så kunde du, du ser framåt på tv-skärmen men så, så kunde du ta padden och, och liksom vinkla den åt ja, det, sidan. Ja, och den här, så, det. Ja, då det. såg du vad som hände, typ som om du tittade ut genom... Ja, inte det är någon så här tidig koncept-grej. Ja, Passagerarrutan ja. eller din egen förarruta, liksom. Alltså, jag, jag, jag gillar liksom tanken på, leka med tanken på vad man kan göra med tekniken. Mm. Men... Jag och har det inte är det sett, lite det hänger på. Jag har också. inte sett någonting så... ja på, när vi var på GameX så fick man ju se Ja men det var ju mest bara så här. Saker som, fanns, som vibrerade. Saker som gången. kunde skaka. Oh Nej, men ah. Mera liksom det enda jag såg var så här, Pausmenyer som du inte behövde pausa för att komma in i utan du kunde se dem där nere. Som en liten, mm. Eller kartor. Ja, som annars brukar finnas på hudden och, och sådär. Mm, men vad ska yes. det. Alltså det, det räcker ju inte. Så de så funktionerna så var ju till mycket spel som var portade. Mm. Alltså där man inte ja. egentligen. De var inte utvecklade för. Nej, specifikt Och Då är det inte så konstigt. Då blir det ju mycket så här. Egentligen. Nödlösningar Shit. lite grann som man egentligen inte behöver Nej. Alltså säkert så kommer det ju vara så här 70% gimmick av spelen som kommer Ja men så det riskerar att de att hamna i samma fack igen alltså Alltså, förstår du vad jag menar? Ween hamnade i ett vakt där de inte fick något tredjepartstöd förutom alla som gjorde sina skitspel. Så här, ah, vi gör ett pepparkaka på äventyr, sen byter vi peppakaka mot Ramses och så släpper vi samma spel. Det var liksom, och så är, har vi pl två plattformsspel som är identiska, bara att det är en pepparkaka och Ramses. För att summera vad jag tycker i alla fall så, så tycker jag att alltså, jag ser det som att eh, någon måste ju ta steget i en ny riktning. Och det är ju oftast ett jävligt jobbigt jobb att göra. För att ja, man är väl, det är ensamt där ute liksom. Men så på så sätt ser jag det som, ja, är det här steget mot en ny, ett nytt sätt att utveckla eh, spelkonsoler på med, ja. Alltså nästa steg kanske blir någonting som är intressant. Men då kommer det förmodligen inte stå Nintendo på den burken, som jag i så fall blir intresserad av. Mm. Så där, det som är över mina tankar att jag tycker det är positivt att de är pionjärer, eller man ska säga, och vill försöka hitta på något nytt. Men ja. Jag, jag väntar nog. Nej, men det håller jag med om. Det är lite som så. Här, alltså, det otacksamma i och att vara till exempel. Ja, men George Lucas. Han får så jävla mycket skit för, för att han bara använder green screen och sådär i sina senare Star Wars-filmer och sådär. Men utan, det nämnde jag väl sist också. Utan. Star Wars prequel-trilogin ingen avatar och kanske rent av ingen så snygg Gollum som man fick se i Sagan om ringen -filmer och så vidare. Så det har liksom varit så här, ja, det var inte det här stora succén men det var i alla fall steget precis innan som gjorde det möjligt. Men de är så här mm. kattar man här nu. Är det mm. det, ja, det, säger. Det, det är ett otacksamt jobb. Ja. Ja, det är men väl det jag Det jobbet. är då kattar man för Sony och Microsoft som bara går in och gör det här bra sen. Ja, ja, exakt. Men, men, men, men så blev det ju med Wii och Wii-kontrollen. Ja. Alltså, där, alltså i alla de här eh, Wii Sports- Även när de lade till den här Wii Sports Motion Plus, ja, motion så plus var också, det ju så. inte bra. Nej. Alltså rörelsekontrollen var inte... Ja, det var de, de, de, ja, precis, de, de gav ett löfte de absolut inte höll. Nej, men och så, och så kommer eh, Playstation Move som ju har ett helt annat djup att mm. röra kontrollen i. Joel Klang. Jag känner igen det namnet så jag tror att det är en long time Flag listener. Slagg och jubel! Ja, <laughs> jag tror att du brukar säga så när vi... Inte det är den, enda, och jubel. den ena konstapeln? Kl Klang, yeah. ja. Kl Kl var de, här de var dubbade <hör> tyskar, vill jag minnas. Just det jag det. Ja, det var Prusiluskan också. Hon var också ja, dubbad Just tyckar, det hörs ju. Prusiluskan. Men det är vanligt, man lägger ut svenska produkter. ryskt. Eftersom tyska filmmarknaden är ganska stor. Och svenska, just framförallt kriminalfilmer och sånt, är väldigt populärt i Tyskland. Så lägger man oftast ut mycket av produktionen där för att få in lite stålar där av den dubbade tysken i Beck också ah, just, just för att såhär. Ah, det så himla det är så himmelöst ja men det är alltså, bara det är som att <laughs> han är någon typ någon weird. känd tysk skådespelare och då blir han någon form av marknadsföring. Jag tror att han är främst på affischen i Tyskland. Ja, men han blir, hans <laughs> namn figurerar säkert jättevanligt där, just för att han ska säga... Hans Brysselkorfen. Och liksom. Han är liksom så här. Och sen, ja, och Peter för, för Haber ja, Peter för... Haber står långt i bakgrunden. Och ja, de bara, who is this Peter Haber? Sunnes <laughs> <här> pappa, för fan. Du? Rudolf. <här> <här> <här> Rudolf! Uh, we call them vinebröd. No, you don't. Joel Klang skriver så här, we you. Oj, oj, oj. Just nu känns det lite som ett äpple av okänd härkomst. Ja, det gillar jag. Innan man tagit första tuggan vet man inte om det är ett sött äpple som har fått vad mogna i solen. Eller ett surt bäst äpple som bara äh, har sett ett kylrum under tiden som det har mognat. Men alltså, det är väl olika äppelsorter bara. Ja. Är det ett granny, är det ett granny eller ett... Ja, äh, men äh, men, så här, vad heter ja. de? Granny Jag kan bara granny smitt. Ja, Golden delicious. Golden delicious, det, ja. Just det. ja. Det var då I frågasätten är Joel Klangs met Metaforer, metaforer här, här. Ja. Eh. Du får är sämre än våra Man, något, eller mina i alla fall. Man är både pepp och opepp Pratar du om dig själv i t ja, Jag är lite yngre dock Jag är lite yngre dock eld Lite yngre, dock äldre än Youtube-generationen. Jag har knappt upplevt det positiva med 22. Nintendo. Ja. Eh, visst är de innovativa eh, oftast, först med nya idéer ja, och hur spe spelvärlden ska utvecklas. Se bara vilken hype det blev med Wii när man helt enkelt kunde peka på skärmen med kontrollen och trycka. Inte någon små ma svår manövrering med två spakar och en massa knappar. Det skulle vara enkelt och där är nog ro roligt för en bredare massa. Se hur det blev. Tror tyvärr att Wii är den konsol som ingen kommer att komma ihåg 50 år. Med Wii U tror jag att de har en chans att göra rätt igen. Eh, genom att det är en kraftigare konsol eh, som man kan spela alla möjliga sorters spel på samt att man kan spela flera på flera sätt med Wiimoten, vanlig kontroll. Och så U-Moten, eller då gamepaden. Så tror jag att det blir, eh, kan ge ett sötare gameplay. Dock är risken att den bara är i vägen. Jag kände, jag kände lite så när jag testade Ninja Gaiden på GameX. I Ninja Gaiden händer allting otroligt fort. Och då har man inte tid att titta ner på U-Moten- eh, eh, och det är som upplagt för en säker död. Jag hoppas dock verkligen att det är ett sött äpple. Jag tänker dock vänta ett tag och se vad det är för kvalitet på dessa äpplen. De kan väl lika gärna vara ruttna. Fan, jag ja. att han kör ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jag är bara lite, lite besviken på att han inte gick in på att det skulle bli pajigt. Eller päron. Ja, det är med. Men, men jag måste nästan ja. bara... Alltså, jag måste få påpeka det här han säger om, att man kunde peka med Wii. Alltså, den alltså, och säger att det var smidigare än att och styra med spak. Jag tycker inte den är så jävla precisions... Nej, men det, nej det, var det, det var inte. När de marknadsförde Wii, så det var, alltså, alla fattade det. Du behöver bara hålla in här och ja. spela spelet. Det, det gör det du, det du, hur du rör dig det påverkar spelet i sig. Alltså, det fattar alla människor. Ja, nej, men, fattar, kommer precis. folk att fatta Wii U? Det är det jag... Ja, du menar att folk fattar Kinect, menar du? Nej, men, nej, men när, du, när, du, alltså när de visade upp... Ja, gamla för, Wii. För Wii U. Ja. Eller för, för Wii. Alltså, höll den här, den, alltså, det som du gjorde framför tvn det replikerades på tvn. Det förstod alla. Det, är det var jättelätt lätt lätt för, att förklara. Precis, ja. för men, folk som aldrig har spelat precis. så är det ju att... Hur i helvete då? förklarar man Wii U på ett enkelt sätt? Ja. För casual ja, det är det ja. jag menar. Jag tror att det kommer vara väldigt mycket svårare även om den är minst lika innovativ som, som Wii var. Så, är det, så känns det spontant... Att det är mycket svårare mm. att få folk att förstå vad det faktiskt är. Jag ja. måste säga att han, jag tycker att Joel, du har fel när du säger att Wii kommer att vara bortglömd om 50 år och Wii kommer bli ihågkommen. Jag tror det är tvärtom. Ja, Wii kommer definitivt. Det är en chans att det är så ja. För den, den, den revolutionerade tv-spelen, det kan vi inte ta bort. Det finns ju en anledning till att, att Kinect och, och PlayStation Move kom överhuvudtaget. Ja. Alltså, ja, det är alltså en direkt produkt av det. Ja. Alltså den explosionen som kom sen av alla. Eh, mer mainstream sociala spel mm. Alltså alla Facebook spel all, all, all typ av Social gaming Alltså det blev ju Så sjukt stort mm. bara På grund av det mm. eh, Kim Bengtsson skriver så här På nördigt .nu. Jag testade Wii U på GameX-golvet Med Rayman Legends och blev positivt överraskad Fick testa Wii U Pro-kontrollen Vilket är en kopia av Xbox-kontrollen Förutom att man har blivit bytt plats på några knappar. Jag såg även hur Wii U-plattan fungerade. Du ser, ingen vet ens vad den heter. Den heter ju Gamepad men alla kallar den för något olika för det är fortfarande sådär. den här grejen man håller i. Ja, precis. <laughs> eh, Funkade i andra spel som Zombie U och de utnyttjar plattans skärm ganska bra. Men jag vet inte riktigt fullt ut hur kraft full Wii U är. Men det verkar som att den har mindre kraft än Xbox 360 och PS3. Jag tror att den är lite kraftfullare vad jag har hört. Vi får inget nytt Zelda och inget nytt Metroid. Hur kommer, ska man kunna kommer, få där. folk att köpa Wii U med ett nytt Pikmin och Nintendo Land? d delverkare eh, ger ju ett bra utbud av spel. Men det är spel som har funnits en tid på marknaden redan. Och som spelare troligen redan har till PC 360 eller PS3. Jag kommer troligtvis inte skaffa Wii U alls utan blicka framåt och vänta på nya Xbox och PS3. S4 Ja. Och vad kallar han Xbox? Jag läste hans inlägg nämligen. Eh, Xbox Loop har ju gått ett rykt om Det Aha. var inte han, det var någon annan 720 för skulle det vara så svårt mm. eh, Ryktet säger jag, läste Att officiella Xbox-magasinet I deras decembernummer, kanske då, då Har de hintat om att de ska släppa all info Om nya Xboxen och att den bara ska heta Xbox, det är rykten Och samma sak gäller officiella Playstation-magasinet Att de ska släppa all info om det De kallar Playstation 4 Men det kommer ju bli Playstation 4, vad ska de ja. döpa det till något annat konstigt? De, de har ju hållit någon röd tråd i sin maskiner. Ja. Men vänta, skulle 20 därav? Ja. Skulle, skulle Xbox nya heta bara Xbox? Bara Xbox, ja. Det blir jätteförvirrande. Det är ungefär som Weezer som var tredje gång de släpper platta bara har en självbetitlad. Ja. <laughs> den. Ja. så färg på det. Ja, är the blue album och the green album ja. och the red album och the black album. Nej, det är Metallica. Ja, men det är så och Peter Kjerndahl skriver också på Nördig nu som jag sagt tidigare på Twitter så är jag mega pepp på den och går runt och småskriker, hoppar runt, dansar mest hela dagarna bara för att jag är så peppad. Och sen så är det liksom då är man inge... väldigt pepp Ja då är man pe väldigt pepp Men det är fortfarande det verkar som att det finns en, en grupp människor Som har de här rosa glasögon Och det är samma personer som tycker att Twilight Princess Och, och Zelda liksom var, är så fantastiska ja, spel så att de, Misstänker jag att vår kära Hemsida Admin Henrik också går runt där hemma I Sundsvall och bara Vibrerar här händer det? Han flyger upp på månaden och bara slänger i sig grötten och hembränt Och bara drar iväg till jobbet för att snart kommer en ny Det nu nog med, alltså, Hans, hans ja. jubelexplosion är så här. Ja, det blir väl roligt det. Blir väl roligt, det. Lite ja. sävligt Nej, men absolut. Och det, ja. alltså, det, det, Visst, det kommer att komma ett nytt Mario, det kommer att komma ett nytt Zelda och allt av de här grejerna. Men, men så här, då? Räcker det? Nej, men det kommer ta fyra, fem år <laughs> innan allt det där ute. har ja, Wii U2 kommit. Ja. Jag, jag är inne på det du sa förut, Jonas. Alltså att vad är, vad är det för någonting? Hur förklarar man det? För att jag tror att det är jättemånga som inte vet vad konsolen Jag är Som inte fattar vad den gör Nej, nej. och att ba, som bara tror att det är den här plattan mm. ja, ja. Kommer ni ihåg när de annonserade på E3? Då stod vi ju där och bara Vaha, är det liksom en kontroll? Är det en konsol? Vi fattar inte vad är... Ja men det låg ju typ någonting bredvid Förutom den här plattan Det är en portabel det... pausmeny <laughs> Ja, precis och, Nej, men jag, ja, men hur ska, helt, hur ska man förklara det? Det är ja. så himla många uh, komponenter. Det känns fortfarande som att de inte har gjort det på ett bra sätt. Det mm. och och vi, kan, kan vi... känna någonstans. Så det, det, det, det blir lite märkligt kan jag tycka. Och det, det är återigen det här. Vi får se vilken som blir målgruppen för den här maskinen. För jag känner så här. Vi säger att GTA 5 som jag är pepp på. Vi säger att det kommer till Wii U. Vi ser att det spelet har ett askul multiplayer. Vem ska jag spela med då? För att Om jag tänker då på mina polare som inte är gamers då. De som inte är nu. Till exempel min svåger nu då. Gurra med F. Han är mest tekniknörd och liksom skaffade den 360 ganska sent. Men tycker om att ha de liksom senaste maskinerna och när det går att liksom se på film smidigt och sådär. Eh, han ser ju inte Wii U som ens en liksom något intressant på något plan. Han ser det som en leksak. Liksom. och, och han, Eftersom den inte har någon övrig funktion som en Blu-ray-spelare. Så han, liksom, han bara, är nej det sådär. Och då, då skaffar jag ju GTA 5 då till den plattformen där mina polare kommer att spela. Och då är vi tillbaka där. att Det var ju därför det stod mellan, den vanliga valet när det stod mellan PS3 och 360 för mig. Vilken maskin av mina polare mest? Och så valde jag den för att det är lättast att spela ihop med dem. Så att det är igen, målgruppen för, för Wii U är lite sådär. Mm. Men jag är glad att generationen är igång men jag är väldigt fundersam när det gäller eh, Wii U. Men eh, du som lyssnar kan ju fortsätta diskutera in på vår hemsida eh, på nördigt.nu och, och facebooka och twittra och, och kommentera och berätta vad du tycker. Och om det är så att du faktiskt är råpepp och bara ser utan att ha några rosa glasögon på dig och är skitpepp på den här jävla maskinen, då skriv och berätta varför så vi kan liksom kan så vi, så det. vi fattar, får fatta det här för jag fattar inte. Jag för, just nu förstår jag inte. Jag förstår inte. Jag får förklara det här. För helvete. In på nördigt.nu. Känner ni att vi ska in på speldelen? Yes. Smyga in. Jag, jag tänkte faktiskt börja med Call of Duty, men, men jag, nej, du förstörde ju min kväll igår. Jag skulle ha gått och lagt det tidigt då. Har jag förstört din kväll? Ja, du och fucking jävla Kairosoft. <laughs> jag, jag hade migrän hela dagen igår så jag var så här, Jag går och lägger mig så jag liksom får bort det här. Och så ligger jag där med det här jävla spelet som jag trodde var någon slags fik först. fik. Jo, men bara för att det heter, det heter ju kafeteria. Ponika. Ja. Och nippon för mig är det här... Kommer du ihåg det där gamla myrmedlet? Som myrorna... Man det är som ja, eller Japan. Ja, Japan, Japan. Ja, men det hette nippon det här. Och så tog man det i hörn och så gick myrorna och åt det och sen så gav den till drottningen och så dog hon och så dog hela samhället. Det är nippon för mig. Alltså det är ju lite myrk. Ant myror, genocide. Vad så du? Ant genocide. Ja, ja det är så lägenhet då det. tror jag. Så vi hade inte sådana problem. Aha. Nej. Jag är ju uppväxt i förorten i ja. villa. Ja. Oh. <laughs> ja. På öfrenetre. <laughs> På öfrenetre. Ja. <laughs> Men alltså, kan ja, du, du, så, sa du så när du skulle upp uh, för trappan? Jag går till F revåningen. Jag går f -re <laughs> f -re f -re Ska Jag sitta med min 386a och på planera. min divan och, ja. och äta druvor. Ja, och titta på skärmsläcker och äta popcorn. <laughs> Skärms. Gjorde ni det när ni var små också? Titta på skärmsläcker Nej det var bara nu Nej jag gjorde det. Johnny Castaway tittar och äter popcorn. Man kunde leka att man låter i Independence Day. Det är den här just det. alltså det, ja, den här skärmen, det genom rymden. Och så när det kom brödrost fanns det en toaster också. Fast, slå, men jag också. spelade på min dator. Jag vet inte vad jag <laughs> Man kunde ha lösenord till skärm, alltså det var ju roligt ja, och, och göra dem lösenordsskyddade så någon annan skulle gå in på sin dator eller något sånt där. Alltså så bara. kunde de inte komma ur skärmsläckan för den var lösenordsskyddad. Och så kunde man byta färg på Windows 3.1 så att det blev så här neonfärgat och såg helt förjävligt ut. Det finns inte skärmsläckare idag jo, i Men nu går de oftast ner i någon strömsparläge ja, ja, Det är väl lite, lite mer 2000-talsvarianten. Mm, ja, men skärmsläckare så. finns fortfarande, absolut. Du kan få de här rören. Tillbaka till <laughs> <du> kan, <laughs> alltså. ja, det är är, inte den som är, är grundinställd, tror jag i Windows. Jo, Pipes, jag tror det också. Tror Nej, eller så är det barn här som. Ja, den här kuben som åker som... Och åker. Ja, ja, den kan det vara också. Men vad fan, tillbaka till det där kafféen ja. i Ponika. Ja. Alltså, är ser någon sån här hipster ja. hak på bondegatan på söder, eller? Nej, det Vi spår det i för... motsvarigheten i Tokyo kanske, ja. Berätta <laughs> då. Eh, Kairosoft, ni vet de som har gjort Game Dev Story. Det, vill säga det, som, var, det som var helt fantastiskt. Och alltså, Grand jag, story. jag har ju spelat alla deras spel, tror jag. Eller väldigt många i alla fall, helt maniskt. De på... är ju ganska duktiga på att. Släppa nya. Absolut, alltså, är men då, typ och då varann följer ju ungefär samma mall ja. alla spel. Alltså, mm. Om man spelat ett så har man egentligen spelat alla Kairosoft-spel. Men det är ju simulatorer. Ja, Snabbt bara. Till, alltså, plattformen är ju då alltså, iOS, uh, uh, Android, Android. Android. Alltså till uh, din surfplatta eller telefon. Mm, exakt. Och här så... Uh, ja, du styr en restaurangsimulator i princip. Ja, på samma uh, sätt som Game Dev Story. Ja. ja. Uh. Man anställer personal, uh, service... Eh, kockar, man kan anställa kändiskockar också typ. Oh, går de Ramsay Jag <laughs> gör inte det i början kan jag säga för han är skitdyr. Han kommer inte att säga fuck. Uh -huh. <laughs> <You're donkey laughs> fuck. Donkey. Ja. donkey fuck. It's rotten. rotten! <laughs> <laughs> ja. Nej, <där. laughs> <Ja. laughs> eh, men ta inte honom för att han kostar typ 700 spänn varje månad. Han är jättedyr. Man får vänta till senare då någonstans. Ja. Han kom förbi och erbjöd sina sexuella tjänster ja, Jag han vet, han förbi gör och... det Han bara, jag är ledig om ni vill ha mig Det går så dåligt för hans restaurang-imperiod nu Så han måste hora ut sig. Ja. tv-spel ja. vad har hänt med mig? Ja. Vad har hänt? Oh, fuck me ja. ja, men ens personal går ju såklart då upp i level Så kan, man, kan de bli bättre Och kan laga vissa, vissa typer av rätter bättre Och så utvecklar man eh, rätter då Antingen genom att man hittar recept eh, Eller att man Ja, typ kom ner i hot någonting. Mm. Men och hitta recept typ Ja, det här, är det, här är det så jävla roligt. vad går man upp i skogen så här på receptjakten. Ja, de, ja. de gör ju det. det var fjärde månaden eller om det var tredje månaden Nej, var fjärde så. tror jag. Ja. Kvartalsvis. Nu är det den stora receptjakten igång. Ja. Go, <laughs> och antingen så går du då till den lokala matvarubutiken och hittar saker eller, eller så farmen. den dyraste är liksom lokala bondgården och då hittar du så här oj en vitlök det kan jag göra någonting eller oj gräslök. Det roliga är jag hittar ett nytt bord. Ja, <laughs> man hittar bord, man kan hitta inredning, <laughs> recept Eh, mat, pengar, ja. det är lite, lite allt möjligt. Lot! Ja. Ja, lo ja, det är låt. var, det var någon loot som listas 2 tusen bakom en fris i början av spelet. Oj, vi fick ett pris. Då ska du hos bondgården och bara säga någon? Ska jag så här, ja. bonden, så här jag skulle Jag ska jag köpa en ny traktor. För. Ja, det Precis. Eh, ja, och så, så bygger man sin restaurang. Liksom. Eh, det finns, sen finns det ju ett antal olika kunder som man kan ha. Eller det är, snarare det är sex kundgrupper, och sen är det typ tio olika kunder i varje grupp. Uh, Lattemorsor Hipsterpapper. Uh, Housewives heter. Kvinnor Ja, det är, det. Uh, Hipster, <laughs> det är så. <laughs> Socker, uh, typ. uh -huh. Youth. Uh, Juppi så har jag har alltså kommit in i min. Ja, är det är så då? Ja. Är det så då att youth De köper typ en kaffe och sitter och suger på den och så tar de gratis påtor och sitter ja. i typ fyra och en halv timme. tar de gal. Och så och och säger, alltså jag bara och hon bara och, alltså, <laughs> och vi bara ba, ja. ba. och, ba, ba. ja, och de gillar att man ställer fan, det in, in en tv-inredning och så gillar ungdomarna ja. och affärsmännarna också för de kan Och, och äldre gillar typ blommor. Det, blommor ja. är ja. <laughs> fan nu vad fördomarna. Ja, ja. Uh, det, det, det är ju rätt så avancerat om man, När man börjar fundera på det alltså jag, jag körde en gång Och då gjorde jag massor av fel Anställde bland annat Gordon Ramsley Hans <laughs> Han svoring. Han voringet kostade bara pengar Jag hade bordsvattenprovning en Mineralvattenprovning ja. Och det var väldigt populärt typ, om, om ens rätt får eh, kunderna är ju poäng på rätterna, om de ger tillräckligt hög poäng så kommer de och erbjuder er typ en PR-tjänst som kan locka fler kunder. Då kommer de med så här, studentrabatter. Oh, studentrabatter, dela ut menyer. Klippkort. Eller, sen blir det mer och mer bizarra saker som så här, oh, vi, vi har tävling Nej men det är jättemärkliga <skratt> grejer som de, som de annonserar. Har du haft de här creepy två tvillingparet twilling, i din... Det är, såhär, det är två killar som ser lite så smått homoerotiska ut och som ser jätteobehagliga ut. De kommer så här inglidande i butiken och så sätter sig och äter ihop och så bara glider de ut igen. Har du haft dem i butiken? Vad rutin? är det för sorts kunder då? Jag, jag har inte, jag har inte hunnit twins. klicka, jag har inte vågat. <laughs> creepy creepy twins. Du har inte twins, vågat? Nej, jag tyckte de så så läskiga. Master your game, man. <laughs> så att, eh, men du har inte haft dem. Du måste titta efter de här creepy twins i alla fall. När, när, ah, jag ska Men, det låter ju verkligen som att det här är precis som alla andra Kairosoft-spel. Vad kostar det då? Typ så här 40 spänn? 28. 28, okej. Jag vet det var 22. Okay. Ah, 28, det brukar 28, inte gud. vara så dyra i alla fall. Men då, alltså, den versionen som är i iOS då, som jag verkligen gillade är... Att den är både för iPhone och iPad så att jag Har den tidigare varit det eller? Nej, inte Game Nej. Dev står vid var det inte Och då Nej, fick det jag liksom ju typ första, det jag har ju ja. kommit, De har ju släppt tio till efter det där. Ja, men jag har inte köpt något så... Och Grand Prix Star War Story var det inte här. Det heller. finns ju verkligen något det, har, du, du, har du spelat det? Du är som ja. mina bilar Ja, jag har jag. spelat det, ja. det är, Jag har klarat det Det är skitroligt Men det är liksom Det är samma spel i lite ny kostym Så att när man liksom har tröttnat på Game Dev Så låter man det ligga i typ, Ja, tre månader så bara, nej äh, men nu är jag sugen på det igen Så tar man ett av de mm. nya och börjar om fast Men det jag är ju verkligen några av de ja. här Jag har ju spelat några helt maniska, mega mega står när man skulle bygga eh, varuhus ja. Det lirade jag helt så här. Alltså men jag vi skulle... inte, jag åt det inte Det var bara, jag satt där med telefonen jag vet, det Slukade är... batteri på ett helt magiskt de, sätt vet, det Skulle inget kunna inget bara ut. byta ut atmosfären Och göra hur ja, många det, här det, det som är helst. det som Det man tycker det är så konstigt för man, så här, man går på det ja. Jag har ju spelat det här fem gånger förut Men ändå så bara, åh det. Det, är... det är samma spel ah, som Microsoft Jag Låt säga det låter även lite som bekant med någon sån här Mustaschprydd rörmockare Han hoppar, den här gången också Det är lustigt det där, hur du kan... Men har Man en... kan inte kräva mer. Ja, <laughs> men, det de samma. Alltså, det finns ju inte heller något direkt mål utan du efter typ, det här spelet efter 15 år då kommer din assistent och bara ja, nu räknar vi ihop dina poäng. Sen nu får du får du fortsätta spela om du vill. Ja, ja, men det här du kommer ja. inte få mer high score. De, men Nej. det är ju som typ så här alltså Civilization slut år, Du brukar få så här 25 år. Jag var varit i många spel, i alla fall. Sen är det färdigt. Ja. Sen handlar Jag med Settlers också jag bara spelade vidare och lät mina, mina Settlers 3 till Settlers 2. Ja. Men är det är inte efter det där kappen uh, så att säga som man bara låter saker spåra och leker loss lite grann. Nej, och bara jag låter... brukar du jag är... göra det innan också. I ja. ja. ah, ja. <laughs> Game, Game Story där gick jag bananas med mycket grejer man köpte alltså, hela mark man, hade så här, man man hade vad fan var det, så här, 80 miljoner maskiner på marknaden men de sålde så 120 miljoner spel. Det var så här, alla ja. köpte typ 3x var i värd min sex ja, Min egen utvecklade konsol heter. <laughs> hette. den Naturligtvis. Det, det var det inte så här sexbox då. Nej, sex, Nej, sex Men vad tycker du om det då? Alltså, ja, jag, jag tycker det är jätteroligt. Ja. Alltså, det, det är, är inte nytt spelet. Eller? Nej det ska jag säga mm. Det kom typ augusti Det var bara att jag, jag bläddrade igenom Och kollade vad de har gjort nyligen mm. Och då fastnade jag för det här testa light. Man kan ju testa light versionen det är gratis Och det var det jag gjorde Och den stänger ner efter två år Och det är perfekta Precis när man liksom så här låser upp Har börjat så här kunna köpa mm. nya grejer Och nu går det bra så bara, Nu kan du inte spela mer Och då blev jag förbann mm. bara, bara Men är det här är det senaste de har gjort? Äh, nej jag tror att de har gjort ett senare som heter dungeon nåh eh, hur jag på att säga dungeon siege dungeon eh, league ja, men jag är vad den heter nu pocket uh, dungeon but... not. <laughs> Nej, de brukar gilla dungeon dev dungeon dev ja alltså, dungeon man, dev. man styr en typ Ad adventure town det kanske heter dungeon town ja, men jag kan kolla ah, alltså det är äventyrer går förbi jag ska, titta. Jag ska använda mig av årets julklapp 1996 internet mm. Ja, uh -huh. jättekul när vi är att internt skämt Vi har kört innan vi spelar in Och så kör du det nu och det bara flög men, men, då, Någon fyllde i ja. Ja. Alltså då är det poängen då, Att Village, man har, äventyrer går förbi typ, De slåss lite mot monster eh, Och sen kommer de till din stad För att vila upp sig, Jag köpa lite ny arm du, Det här låter ju ja, som ett berglövspel de, de, de, de, de, de, de, de, de kränger sin loot i din stad det är, Ja precis ah. ja, men det, det är gulligt där måste jag uh. testa det, det är som det är rollspel framförallt från andra hållet. Ja, exakt. Det är jätteroligt ju. Men, du styr det som händer så här: Emellan de storslagna va? äventyren Det som hände de på och ja. då, då har du koll, och, och, koll på allt annat Och så kommer de till din stad Och bara åh jävlar den det där här alla, Det är ja. här alla pengar hamnar som man bränner i alla rollspel De hamnar där <laughs> Här har vi de senaste då som finns till iPad Från Kairosoft Och det är Dungeon Village för ah, 28 kronor är det, det är Cafeteria Nipponika för 28 Och sen är det Pocket Clothier För 28 också Då driver du en klädbutik om det känns att det är mm. mest lockande Alltså jag fastnade ju verkligen för det här på grund av att det är så himla avancerat att utveckla mat. Alltså du har, du har ju eh, en typ vissa basrätter som man utvecklar mat från typ om du sätter ihop ris och morot så får du typ pasta. Vänner, Va? Det går ihop. Ja, det logiska hålet är enormt där men kör Jag vet inte om det var ja. riktigt det, men det Eller om det var någon japansk rätt Som heter U Udon Är en av de här bas, vissa basrätter Och därifrån så utvecklar man fler Och så finns det liksom två olika Värdesgrupper En där som mäter liksom Pris, taste, apil Och det är det som Nu kommer det in specialtestare prova din mat, för det kan man ju få in typ, ja ah, nu kommer en, så eh, så en restaurang matkritiker och matkritiker, ja. prova maten då går det liksom på den det värdet liksom om, vilken, om man har A, B, C, D eh, vad det kostar och så vidare sen finns det den an det andra värdet eh, och det är typ tio olika saker alltså du det, det jag säger så mycket HP och maten H, gör alltså, en HP sås, nej nej <laughs> <laughs> mm. Uh, det, det är typ rarity och eh, brain eh, och hur den ser ut Det är en massa olika saker som motsvarar vad kunderna tycker om Typ housewives, de kanske gillar att maten ska vara gorgeous Och det här, det här är väldigt subtilt och eh, svårt att förstå Det är det enda, min enda kritik mot spelet egentligen Att det är, det är väldigt avancerat att Få till de här riktigt bra rätterna och dessutom göra kunderna väldigt glada så att man får mycket poäng och sen kan ja, få dit nya typer av kunder. Svårt och att knäcka koden det. hur man ska göra. Ja, så jag satt med en guide. Så. Jag satt med en guide till ett cairo så, här, så här Walk it det, det är ju faktiskt på riktigt folk som gör Ja, ja, det, ja jag, jag, du, jag, är en, jag vet inte vad som skrämade, är skrämmande faktiskt. om man har gjort en ja. guide eller att du använder den. Det är hårfint där. Alltså. Ja, men jag vill ju ha de bästa maträtterna och det gick ju sinna sekt och så, sånt. Var det jättemycket tips på hur man gör för att bra, då få riktigt Adeline, bra... när allting att i, i... Blanda Jackie, Nico och biff. Blanda japaner. Ett, ja. ett jättebra tips är: att och, fisk och ris. Ja. Om man inte har ett recept till något så är det bara att ta en rätt och sen kolla igenom alla ingredienser man äger. Och om man får kombinationen där det står där assistenten säger: A great combination betyder att det är en ny rätt. Om du eh, utvecklar det kommer du få en ny knäckt eh, kaffe nippon eh, Språket Ja, ah, mm. för det, det där framgår aldrig liksom Utan ah. det måste man liksom det komma du, på själv du är ja, du, dum, så att Jag är för dum vi pratar om sin enorma erfarenhet här just nu <laughs> Det tog med lång tid Jag är ju passerat med 15 år Ja, men du har inte börjat spela om då så här tar du Nej men alltså jag har ju kommit jättelångt Jonas Jag kan inte bara ge upp <laughs> nej, men det, det finns ju ingen poäng med det För nu samlar du ju inte poäng längre Nej men jag har ju inte utvecklat alla rättar Och jag har ju inte gjort dem 100% bäst Alltså det, Peter <laughs> Det känns som ett spel för dig Nej vet <laughs> Du Man Man aldrig ta, ta slut Så här, Peter Linnar och spelar det. Jag är på 750 000 år framåt här Man aldrig ta slut där <laughs> Men det, ja. du, du gillar det overall det i alla fall Ja på ett ohälsosamt sätt <laughs> Ja det är sånt här Ja så man gillar chips ungefär. Man gillar det men man borde inte göra något good, good for you. Inte bara chips-typ, vinäger-chips. Aha, okay. oh. det ja, de smakar inte ens gott och är Ja, Jag <laughs> förstår ah. hur du menar. Ah, här. Okay. Absolut. <laughs> <laughs> Call of Duty Black Ops 2 eh, har jag spelat. och Det här är ju så, som klart eh, Treyarchs Uppföljare till Black Ops 1 Och jag tänkte försöka oh Försökte dra Jag försökte sammanfatta storyn lite snyggt Och ni får försöka hänga med för det kom Kanske blir lite rörigt. Men försök hänga med. Storyn i Black Ops 2 handlar om David Mason, kodnamn Section. Han är son till Alex Mason, huvudperson i Black Ops 1. Alex Mason blir mördad inför Davids ögon av en man som heter Raul Menendez. Och det här resulterar i att David åker till Alex för gamla vän som numera sitter på ålderdomshem. Wood, som också var med i Black Ops 1. För att ta reda på vad som verkligen hände med Davids far. Samtidigt som det kanske kan ge ledtrådar till varför Menendez är så arg efter sin syster Josefinas död. Och som gör att han vill ta över världen Och hur både Alex, David Woods och Krevchenko Som också var med i Black Opset Är invävda i allting Och sen vaknade, eller vaknade Bobby, jag... Bobby Ewing ja. Kom ut ur duschen och, ja, och Pamela dröm. drömde alltihopa Men helt ärligt Det är ingen som köper Black Ops för det där Nej nej. Men varför de... bryr du dig ens <laughs> jo, för att alltså, där, De har ju försökt att göra en story. Det har, nej, det har de ju ändå. Jo, ja, men försöker... de försökte ju äta. Ja, de har försökt, ja, de försökt också, äta. Men de misslyckas ju alltid kapitalt. Eh, men men storymässigt har Call of Duty här blivit något slags spelvärldens svar på Pierce Brosnans bondfilmer efter Golden. Det är lite sådär... Vi, vi, ja, faktamässigt har det liksom aldrig varit så få krigskonflikter i världen, men... Vi hittar på, och de nämner det här i spelet, ett nytt kallt krig. <laughs> och liksom, De, de tada, då har vi löst det. Och Men vi kan inte använda Mellanöstern så mycket för det är inte riktigt okej okay längre. För det är inte bara araber faktiskt ju, som är elaka, utan vi gör lite... Ryssar, yay! Det är roligt rolig Jän kan förstå att det är dem som är så här svinen <laughs> ja. Vad ska de göra då? Det kommer ju det kommer vara förödande för tv-spelsmarknaden Storyn hoppar mellan uppdrag med Mason den äldre Och Woods under 80-talet Och som Mason den yngre då Eller section och hans polare år 2025 Och hans polare heter bland annat Harper Och Harpers röst görs av Michael Rooker Som spelar Merle i The Walking Dead-serien Ja, uh, ah, mm. bra röst, Men, lite ja, sådär Slisky. Får du ihop det här med hur gammal den här woods måste vara, då. Nej. För, att för att... det här måste ju vara jätte. Gammal. För förra spelet utspelades lite Vietnam och sådär. Fråga sett inte det här. 67. Fråga sig inte. Det. Ni gick faktiskt till Det är ju det det är 63. Det är ju Kuba-krisen. Ja. Ja. Ja. Ja, det från Kuba. krisen Men Bond har ju varit runt 40 sträck i 50 är det, precis, år. Hallå. Är det här ett problem? Är Jo, men när du uh, uh, Bond är ändå någon slags standalone-historier. Det här försöker ju knyta ihop med killar som är typ. Men det är ingen som bryr sig om historien mm. här jo, Det är för, <laughs> riktigt. Får spela multiplayer uh, men, men, Och skjuta folk Ja, ja. vad? Skit mm. jag han är 150 år gammal och är barnen är 70 Det spelar ingen roll när du blir tepåsad i ansiktet Nej, det är oviktigt Det är oviktigt när du får svett i pungen pannan <laughs> Vad är det för ålder på pungen? Absolut I, need to know. I want to know that <laughs> Whew! Ja, oh, men nej, trots, fan, det. Jag <laughs> trots det Trots alltså, det, när de hoppar mellan 80-talet och 2025 Så ger ju det, spelat spelet en väldigt stor variation Framförallt med vapnen och miljöerna eh, När liksom 80-talet då är det de klassiska Call of Duty-vapnen lite grann Sådär med en liten härlig twist i är molotov cocktails och lite sånt där Medan de här framtidsvapnen är ju mycket påhitt Med så här scanners som ser genom väggar Och olika liksom osynlighetskamouflage Som inte verkar göra någon skillnad egentligen överhuvudtaget <laughs> Man ser... Honom ändå, eller vadå? AI mm. brukar vara såhär superbra ändå. Här. Men men de grejerna, varför jag menar Klander att de försörjer... från AI. <laughs> Det är kodorden. <laughs> ja. ja, du kan aldrig gömma dig från AI. <laughs> Glöm aldrig <laughs> Call of Duty. You can never hide from an AI. <laughs> Fan va? Va? <laughs> oh. You will <laughs> get it when you play the game. <laughs> it's not a bug. It's a feature. <laughs> Yeah. <laughs> yeah. Uh, nej men det, jag tror, det som gör att jag tror att de har försökt få en story är att de faktiskt har olika slut på det Och ganska stora val i storyn Med personer som du ska döda Och det påverkar saker och ting väldigt olika Och du kan inte få de här sluten såvida du inte spelar igenom allting en gång till Varför man nu skulle vilja göra det Är det olika achievements kopplade till sluten? Det misstänker jag också <laughs> Eller Youtube Det här, YouTubers, det här känns ju som de så här, senaste fem årens så här, tv spel Trend. Så här, multipla slut Det ja. har inte varit en så här sjuk liksom, typ. När till och med Call of Duty har det ja, men de börjar jag. med det, då förstår man att då det har det gått långt i de här ja, men det finns, det finns Jag har hört mass... att Kairosoft där finns det också <laughs> <laughs> Nej men alltså Det, det är lite så här, det har varit en grej att Det, det, det, det har varit tufft Det var inte vilka det var som satte igång det här Men sen har det bara varit det bara Fler och fler spel med de här Alla ol... Det finns här 50 tänkbara slut så man skulle orka spela det ett spel fem gånger. Men vad tänker du på gånger? för spel som inte Mass är rollspel? Typ. Ja men som inte är rollspel. Äh, jag vet inte. Men visst okej, okay. de har mm. Ja men nog, jag nog jag är den äggen hålla med Jonas. Jag tycker också det. Jag är känns som att jag har sett det här väl mycket. Du också, ja. Ja men är det ett är det Infamous sade du väl också? Är det ett val man får göra eller flera ja, det det liksom? Ja men är Infamous. Ja, äh, Infamous är det ju två slut egentligen. Ja. Men du måste ändå spela det någon spel två gånger. Alltså jag menar bara att det är så här man försöker man lägger in något mervärde. Mm. Så att du skulle vilja spela igenom i ett jävla skitspel en gång till Ja Nej men och, och de, det dras ju av samma problem som till exempel alltså med det här försöket och den ganska intensiva jag tror den klocka in på kanske 5-6 timmar kampanjen eller någonting Det är ju ganska det mycket roll. ändå för att vara ett Modern Warfare ja. slash Call of Duty-spel ja. Men det dras ju med samma problem som till exempel Hunger Games-filmen gjorde Jag tycker att den filmen till exempel nu har inte jag läst böckerna men min fru är jätteinsatt och älskar dem mm, men den, den hade mått mycket bättre av att vara en tv-serie än en film för att det var så här. J när när hade ju kunnat vara varit åtminstone en halvtimme kortare i alla fall ja, kanske det men men det var jag kände så här när Charles Dravel där i mitten de skitit skitigt i och de såg ju inte hungriga ut heller för den delen <laughs> men... nej jag fattar inte den heller nej men så, spoiler spoiler <laughs> när, när den här Kato Karo vad fan heter han? Ridarkato ifrån Ridarkato dör på slutet så var det liksom, jag som inte har läst böckerna jag brydde mig inte ett skit för att det var så här vem är du? Jag har sett dig i tio minuter. Och det här dras ju, på, eh, dras ju med samma problem. Nej, förlåt, vem vem var det? Jag har sett den här filmen det där ja, jag Bad Guy är. typ eller uh, en typ av Han, han är, han eller är en i, från District 1 eller två Ja, är ja, den där inte. stora Jaha, men han är väl rätt mycket. Alltså han presenteras ju tidigt i filmen Jo, men man lär ju inte Det är inte så att jag bryr mig, jag vet ju inte vem han är Nej, det recent. finns ju egentligen inga, han får ju vara skurk För att egentligen inte finns någon skurk ja. Skurken är ju egentligen typ samhället alltså, ja. men, men i alla fall Så är det, när folk dör i Call of Duty Så är det också så här nej, jag går vidare liksom. Fast de, de försöker ju Men trots allt det här så är det här det nästan mest intressanta Call of Duty sedan Modern Warfare 1 på så sätt att de har lagt in det här Strike Forces, eh, som är då ett läge mellan storyuppdragen där du får spela någon slags RTS-liknande läge där du kan hoppa in i första person i alla eh, trupper du har du ska, det är alltså grejer som är knutna till huvudstoryn. Du ska avrätta en general och då får du eh, tre olika strikeforces med soldater. Och så eh, någon maskin på ben med kulsprut i gevär och så någon liten spionmaskin med små gevär på. Och så får du liksom skicka in dem i någon slags RTS-liknande. Styra dem till olika punkter och liksom låta dem hålla det här. Och när som helst kan du hoppa in, dyka in i en soldat i en trupp och skjuta i första person. Klarar de att styra sig själva om du inte styr dem? Nej, de gör ingenting själva. Nej. Överhuvudtaget. Men, de bara står. Vad? Så AI är. -ja. Man ska, kan aldrig gömma sig för en AI. Jag gömmer det för men den är obefintlig. Men vad, vad? Jag fatt, jag fatt, nu fattar jag ingenting. Alltså, Det här är något så här. Det är ett, ett läge som du bör spela för att fylla i glapp i historien, men och spelar du dem inte? Så kommer de försvinna under tiden du kör Kommer inte skit när de spelar klartspel? Nej för jag vet inte hur mycket de tillför egentligen till slutet Det är väldigt oklart För som vanligt så presenterar sig allting väldigt fort för Youtube-reaktioner Här har du en tumtag! Det är det färre! Kör! Explosioner! Lyssna! Nu damms det på bakgrunden Bum! Vadå varför? Ja, lite åt det hållet Så jag förstår ju inte om det håller ihop här Skrillex Ja, var är det skrillex? Jag, jag, jag tror det. Du bara eller bara du droppar, bara droppar ett namn. Droppar, du så ett av dampstäpp. Jag tillsker det till. Hon lite hon droppar lite bas. Får bara droppa. Oj, nu jag en Nej men jag tror det faktiskt. Är det så? Mm. Ja, det är sorgligt. Jag vet Även att, jag att dubbeten, musik men. finns med i spelet ifrån Avenged Sevenfold. Ja, de är med. De, ja, och där, de själva är tänker. med också Spoiler ja men vad fan ja, det, Efter det... end credits så finns det tydligen Någon scen med, ja, för fan. med bandet Fruktansvärt Fruktansvärt Det hela är, det är alla så fall, jävla dåligt Det hela är i alla fall baserat på att sångaren i bandet Är en stor kodnörd uh -huh. Hört ifrån vänner som gör Som spelade ett band som fick vara förband åt dem När de var här och svängde runt I, i, ja, i Stockholm Oslo Göteborg och Köpenhamn och lite sådär. Att han stod, alltså fem eller satt i fem minuter innan gig. Alltså han spelade ett rockband som är ganska stora ändå. Liksom. Fem minuter innan gig satt han och spelade Call of Duty. Ja. Och så blev han inkallad och skulle upp och sjunga på scen. Och en timme och 45 minuter senare eller hur långt det nu var deras sätt. Fem minuter efter sista tonen då satt han där igen och alltså han är ju stort fan. Ja. Så få honom med det här världens grej. Men alltså jag ska inte spoila det i slutet men det var fan bland det värsta jag sett i, i, nej, det var, så, det var så bedrövligt Så att, usch, usch. jag utgår, ja, jag ska inte spoila nu Jag kan gissa mig till ungefär ja. vad det är som händer alltså, är, det på, är det på, det på grund av bandet eller? Den delen där bandet är inblandad okay, Det är så fint. jävla muppigt Men vänta lite nu, nu är du en sån här typ danskille Nej men nej, det, alltså, det, det har inte med musiken nu. Nej det har med vad de gör Vi kan ta det här efteråt kommer spela Och det här Strike Force läget finns, Det finns en in intressant aspekt Det är jävligt svårt eftersom just AI Inte gör någonting på egen hand men, men, och det, tar det är svårt en, på dåligt sätt Ja men det tar 5-6 gånger <laughs> att lära sig Men sen så finns det någonstans en intressant grej Det har säkert gjort i andra spel Men det är första gången jag i ett kod liksom, Hoppar in i första person och, och tar hand om en enskild liksom, individ I ett Lite större liksom slag och faktiskt har någon slags Makt över det som någon slags så Black Ops 3 confirmed, ett RTS alltså ja, typ. <laughs> Men vad då Du tar 5-6 gånger att lära sig Hur många uppdrag finns ja, ja, alltså, ja det är typ det, så när du väl har lärt det Då är det över, ja. det är också ett problem Ja. Men det är inget mm. här tutorial och, du, utan det äh, bara är, Jo, det är en, ett träningsuppdrag Men man, ting, man får ingen det. bra grepp där heller Utan det så här, man tror jag tror det Jag bara, ja ah, men jag kan det här så bara, Slaktad, och varje gång du misslyckas Så tar de bort en trupp Så då, varje gång du misslyckas så gör de det också svårare Nästa gång du ska spela om det Bussit. Så det är såhär, tack så att, ja. äh, Men, men, men Eh, A in för spelarna eh, Ser dig hela tiden Nej men A in för, för dina medspelare är lika dum Som med medalavanor ibland Och medalavanor, det senaste medalavanor Var ju fruktansvärt Det är så, här, De kan vara färdiga och tycker om. de? De ah, alla fiender är borta, vi springer vidare. Så drar de och så står det någon kille bredvid mig, två centimeter ifrån dem och bara skjuter mig i huvudet och så dör jag. Och samma sak som den här granatindikatorn som har varit en sån här Call of Duty-grej jättelänge, tycker jag är lika dålig som vanlig. Det är ofta är det bara, boom, du dog av en granat. Håller reda på indikatorn. Jag har så såg aldrig någon jävla indikatorn. Jag dog av mm. bilar. Ja, det, är det, sådär. Sådär. det brukar vara den. Jag sitter där i något jättebra skydd tycker jag, ser jag plötsligt exploderar biljäveln och jag dör. Ja. Det här tror... exploderar inte av kul. Det har de provat ja. i mitt Ja det är, det är sant, jag såg det. Ja, action hero. Ja, Men vad är det som exploderar? Men det är ju som kan explodera bilen. Nej. Jo, men oh, du ser elden och bensinen Nej. ju. Nej. Nej. <laughs> uh, och jag tycker att ljudet är lite tafat också. Uh, rent så här när man har blivit bortskämd kanske med Battlefield så är det liksom att använda ärtpuffre ljud det är liksom det Men det är inte det här ja. som alltså, när man själv var ute och lekte krig i skogen kulspruta. Nej, så är det. Ja, Okej, okay. vore nästan som bättre jag så jag, jag kör med det. Ja, ah, det körde också. Jag körde med det. Där pang pang Pang-pang. <laughs> Bang-pang. Eh, och sen så har jag hoppat in i. i och jag vet att Jonas, du har pratat om det där att det finns en ny nivå på det. Man... Ja, jag tyckte multiplayer-lätt. Det de har gjort, försökt göra det med i alla fall, är intressant. Jag vet inte om de har gjort med så här perks och vapen och hela den där grejen man låser upp. Jag tror att det är kvar. Men just det här de har man gjort med ligor och rankingsystem som jag tyckte lät är ganska intressant. Typ som det har varit i Starcraft. Att man spelar lite kvalificeringsmatcher, sig i en liga. Och sen flyttas man uppåt och neråt i ligaspelet beroende på hur bra eller dåligt det går. Så att man hela tiden någonstans får möta eh, andra personer som är ungefär på samma nivå som en själv. För det kan jag tycka är det tråkigaste i de här spelarna när man hamnar i någon sån här match. När det är helt random och så är det med 40 man som är asbra. Och så bara okej, okay, jag lyckades skjuta en kille på tur och så dog jag 40 gånger på 20 minuter. ja men Det, är så här, det finns ju ingenting som tar udden så mycket av multiplayer som just en sån grej. Och det var lite så jag upplevde multiplayer. Alltså, jag ska säga, jag försökte att jämföra. Alltså, jag hoppade in här om dagen. och inte spelat Battlefield 3 på jättelänge. Hoppade in en match. Eh, drog iväg och hade nog 19-11 i Kills bäst på mitt lag. Och vi vann matchen. Och det var så här: Där ligger jag i Battlefield. När jag hoppar in i Call of Duty det är så här: Jag tar ett steg, död. Jag tar ett steg, död. Jag tar ett steg, död. Och så bara efter en match så känner jag bara: Jag klarar inte det här: Det, är så här, det finns ingen ingenting som gör att jag liksom ens skulle vilja gå in i det Men du kan huvudtaget. inte bedöma multiplayen utifrån nej, att nej, är Nej, nej, nej, absolut inte. Det är jag... Alltså. Det, nej, nej. Nej, det är det skit. jag inte. Det är kul, tråkigt med hockey, det. för jag kan inte skjuta snabskott. Vad jag har sett och, och liksom läst på till om hur multiplayern fungerar och se vad de gör med det, så är det for, alltså den fungerar ju. Kolla det man ska säga om det det är att deras sätt, de har ju gått, gått främst i ledet för att utveckla det här med multiplayer och rankingssystem, och så. Här, och det gör de fortfarande väldigt bra. Är det jag som gnisslar? Nej, vänta. Nä, Det Är det, är är i... stol, är det, det, det är min stol? <håll> Eller är det dina leder? Eller din Cyborg? <håll> det är min mage. Det är jag gasar gas i magen. Okej, <håll> okay. bra. Nu vet ni vad det är. <håll> yeah. Det småpruttas emellan. Ja. De så är det jag. Uh, så att, uh, Det fungerar. Treyarch vet vad de gör när de gör den här grejen. Men, men för, mig, för min del som om snart 30-årig gubbe så är det jävligt svårt att hoppa in i det där. Reflexerna börjar sakta och ja, du börjar det, det är liksom, se dåligt och det är inte för mig. får kissa ju. mycket på nätet. Ja, det är <går> jobbigt Det Jag behöver inte kissa. Ah, nu, jag har höften låst sig igen här. Fan. <går> <går> Hämta gaffeltrucken. <går> ja. Ring efter don Interna finska hemtjänst. Jag fattar <går> inte vad hon säger. <går> <går> Men <går> Jag har ju Inga så att, fördomar nej. i övrigt. Så jag menar, du vet. Er, gillar du kod så vet du vad du får på den fronten också. Och jag menar, grafikmotorn börjar se lite gammal ut. De kör fortfarande på sina 60 frames per sekund och sådär. Men det är ett Call of Duty, och det är, För mig är det så det, det är mer en liten uppgradering än att det faktiskt gör någonting världsomväldande som ja. spel ja det är väl, Men så har väl de här spelserierna varit hela tiden Jo men alltså. grejen är den ändå Att det som man ska ge dem är Med strike force, med multiplayer Med den här singleplayern med många olika val Och med det här zombiesläget som de har nu Och tagit men det så här, vidare det känns som att de så. försöker Men de når liksom inte riktigt fram Men dock måste jag säga att de har ju Väldigt mycket spel för pengarna För de som gil, för sin målgrupp och För de som gillar Call of Duty Det är ju väldigt mycket spel för de där 699 spännande Vad du pungar ut för det Jämfört med, med vissa andra som du faktiskt Ja till exempel typ någon så här Nintendo Land för 600 typ spänn liksom. Medal of Honor ja. senaste Ja oh, för fan Vilket värdelöst spel då. Jag har redan lagt det bakom mig Ja. kan jag, jag en... prata lite om det Nej, absolut inte Förtjänar inte att i denna fina podcast Jag kan dela med mig av lite intryck Om Blopps nästa vecka När kommer din recension i Svenska Dagbladet då? På fredag ah, trevligt. In och läs för fan En teddybjörn med kronisk huvudvärk <laughs> ja Bara den premissen känns ju så här Helt jävla fantastiskt Ja precis Jag, vi Fick ju en En, en nedladdningskod Till ett Iphone-spel härom sistens Och jag fick förvalta den Och hade väl ingen aning om Vad jag skulle förvänta mig Det var från en lyssnare Ja jag tror det Jag minns inte vad han heter Eller också skrev han det Jag älskar er show Här är en kod mm. Snacka om ett spel i eh, podcasten mm. Och det tänker vi göra nu För jag har spelat Trauma Ted eh, Ett klurigt Pusselspel till ja, iPhone Jag vet inte om det finns till andra Smartphone-plattformar Men eh, Lonely Pin Pocket Games Heter i alla fall eh, spelutvecklaren Och den är ju svensk då Jag tror att det är en snubbe som har gjort där. här Som jag heter jag någonting Jag vet inte Hör du det här du mystiska sensationer? Du har varit dåligt påläst här. <laughs> nej men ja, alltså det är det som är grejen jag att, eller, eller? Nej, jag var inne på hemsidan som var verkligen bara så här puff. Det är sig kroniskt säkert. Det var liksom en gift eld och sen var det ingenting mer. Markungen. Men jag måste säga bara rakt upp och ner Att jag, jag gillar spelet som fan Jag fastnar ju i det som bara den Och premissen är att du, stör, du, stör, du styr då en, en, en söt liten teddybjörn det finns en cuteness Faktor här som jag tror att Tove kanske skulle gå igång på Men den är mixad Med någonting annat också För den här lilla teddybjörnen han lider Av en kronisk migrän På grund av ett ett hål i huvudet, i skallbenet Så det finns en liten sån här Swipe eh, liksom eh, bild, Ett par bilder Som förklarar liksom, eh, ja, Här är setupen liksom. Då får du första bilden This is Ted Och så är det en bild på lilla söta Ted Och så swipar du och så står det Ted is sad Och så är han lösen Och så swipar du vidare och så står det Why is Ted sad och så swipar du vidare och så är det en så här typ x-ray-bild på honom. Because he, has a, he suffers from a, a chronic uh, headache uh, migraine uh, due to a hole in his head. Så, så det är man... jättetragiskt! <laughs> men alltså är det, man kan titta igenom eller är det bara ugröpt eller hur? Jag kan visa men det, alltså, det här är bara liksom en liten uh, intro-grej så att säga. Jag har inte ens kommit fram till själva spelet så. Men håller huvudet. Ted har hål i huvudet och det gör jävligt ont. Och det är upp till dig att hjälpa Ted att nå hans efterlängtade painkillers som ska lindra den här verken. Och han ser ut som en riktig jävla junkie när han trånar efter de här små liksom pillerna. Och vad det är att det finns 80 stycken banor som du ska ta dig igenom med lilla eh, Teddybjörns Ted där. Och du styr honom genom att vicka fram och tillbaka på telefonen så han liksom lutar han åt höger så går han åt höger lutar han åt vänster så går han åt ja, vänster. Lite som i lock och rocko. Säkert. Ja, precis. Och tappa på skärmen så gör han ett litet skutt. PSP var det. Ja. Och och sen så funkar det ju som så också att om du går ut genom skärmen på, på vänstra sidan så att säga, då kommer du ut på motsvarande liksom ställe fast på höger sida. Om du hoppar ner i ett hål i marken då trillar du ut i övre delen av skärmen så det liksom oh, uh, går ihop där. Och mekaniken är ju då att du ska ja, hjälpa Ted genom lite pussliga banor och nå det här pillret då. då. Och allt eftersom så introduceras nya spelelement som typ eh, lådor som du ska flytta och... Eh, Nä? Jag försöker vara subtil och skriva ett meddelande. Jaha, ja. okej, okay, ja, men du är jag med. Ja. Nej, men liksom, du ska flytta på lådor få så trossigt. att du liksom kan hoppa upp på lådorna och ta dig vidare. Och så småningom introduceras små fallluckor och knappar och studsplattor och så vidare. Så det, det liksom, du ska lösa pusslet för att få Ted och nå fram till eh, varje pille på varje bana. 80 stycken små, level, stora, och de blir ju allt eftersom klurigare och svårare. Vad är det för typ av miljö? Alltså, det är ju bara liksom ja, plattformar och lite ja så här olika gångar och lite... Lite kartongfärg på blocken, lite blå badrumstapet i bakgrunden. Men så liknar det okay. någonting annat. Jag tänker på <här> det här köttstycket som hoppar runt på banor. Är det <här> Super, Super Meat, Super Meat Boy? Boy? Nej, Super Meat Boy är mycket mer retro och just avancerat i kontroll. Det är ju väldigt pinpoint-kontroll. Okay. Eh, Men liksom speluppläggsmässigt om man bortser från liksom stämningen och, och grafiken och sådär så är det ju som Where's My Water och Cut The Rope att du liksom ska använda dig av de olika prylarna på skärmen för att få Ted och nå fram till det här pillret. Dessutom så finns det liksom, det är inga stjärnor som du ska samla eller maxa upp ett antal badankor och sånt där. Men däremot så har du tre stycken bonuspiller. Så att säga, som du kan använda för att hoppa över en bana. För du måste ju klara en bana för att låsa upp nästa. Mm, mm. Så fastnar du på en bana, då kan du använda ett av de här extra pillren och hoppa över den banan. Men du har ju bara tre stycken. Så vad jag har gjort är att jag har lyckats klara med fram till sista nivån, nummer 80. Eh, men jag har använt alla tre pillerna. Så jag, har, jag hade med andra ord tre stycken olösta banor mm. så att säga. Sen har jag lyckats klara en av de som jag hoppade över förut. Men det är två jävla där mot slutet som jag bara inte klarar. Internet. Oj. Ja, fast jag tror att det här spelet, du vet, är så... så hemligt. Så, det är så, inget som... ...så litet och okänt, tyvärr. Det är ju inte så... Du har som... ju ja. ja. Ge mig nej. Nej. Nej, nej, nej, nej, nej. Jag ska fan ta mig fan klara det här <laughs> Men alltså. vad gillar du då? Jag gillar det som fan. Men jag är, nu är det de här två sista... Jag förstår för mitt liv inte. Men å andra sidan gjorde jag inte det med ytterligare en tidigare bana där. Jag bara, det här det går inte att lösa. Men jag lyckades till slut... Jag minns inte ens hur jag gjorde, mm. men till slut så lyckades jag. Vad kostar det på App Store? Det vet jag inte, som jag fick det ju, den här nedladdningskoden. Men jag skulle gissa på det här minimumpriset. Mm. Sju spänn eller kan det vara. Ja. Det, är liksom, det blir en udda blandning av den här liksom sötheten som ju finns i Omnom, i Cut the Rope och andra sådana här spel. Men med den här morbida och tragiska och väldigt cyniska undertonen för att Ted är ju liksom en pill-popping-junkie. Pil ja. pil liksom och så finns det liksom så här subtila små budskap som det står i bakgrunden på banorna och så där och som ibland kan ge dig lite hintar om hur du ska lösa den. Och ibland bara liksom jävlas med dig. Som till exempel den första rutan med level som det kan vara 1-25 eller någonting sånt där. Så står det så här, the beginning, a, a, a smart monkey could solve this liksom. Så jag, jag gillar det som fan. Alltså. Och det, ja, det, det är gulligt och det är cyniskt <laughs> I, sin, i sin design. Liksom. Men spelmekaniken är ju bara ett klurigt pusselspel. Jag måste testa det här. Ja, det borde det du är verkligen göra. Jätteintressant faktiskt. Ja, och så är det sådana här, så här vemodig dragspelmusik. Liksom, som... <laughs> När det är som bäst. Ja. <laughs> ja, men gulligt plus typ melankoliskt, det är ju en given succé. Det är så här, tove i pannan bara. <laughs> ja, det. Gulligt ja, men jag tänker, på liksom, jag tänker på den kombinationen som du beskrev i, i förra veckans avsnitt. Med det här uh, Top uh, down, Miami, uh, hotline, Miami. hotline Miami. Alltså Inte samma kanske, men i alla fall just den här blandningen mellan ytterligheter. Såhär, gulligt och helt jävla deprimerande. Dramatädd mm. ja. kostar sju kronor i App Store. Mm. Jag gillar så. det som fan. Och jag, nu jag ska jag banne mig lösa om de där två sista banorna. Ja. About love, hate and the other ones. Ja, det är, nu är vi verkligen nere i, i mobilspelstresset, känner jag. Uh, ja, det har ju nästan bara varit idag, va? än så länge. Förutom ja, för, blops. förutom, förutom blopps. Uh, det, det är också ett. Uh, ja, eller, jag har spelat på iPhone. Men jag tror faktiskt att det finns på Android, jag hoppas det. Uh, ett tyskt spel. <laughs> Du är är så vi så här, tyndig, är där nu, ja, är är nu igen i Tyskland var det, var det lite jävla tomte förra gången Gnom Ja just det, det var också tyst Det har jag glömt ja. Men Jag kom på att jag pratade om något tjeckiskt spel också. Doktorater <laughs> <Ja. laughs> <tjeckisk> dok <laughs> About love, hate and the other ones Det är alltså om två svarta figurer Med stora ögon Som heter love och hate Love har en blomma på huvudet Så ser man att det är love och hit har ett svart horn. Och det enda de ett säger. Ett, ja, ett horn. Det är typ ett litet, litet, litet öra. Och sen är det ett, ett horn. Okay. Man ser att det är, en, det är den örgö Och, sura. Mm. och sen, Så ser man att det är den snälla för den har en blomma. Mm. Mm. Det är så jag brukar döma ja, folk också. Så. Där, så där har de blommor på sig snälla. Snäll, uh, ha, ha, har de horn, uh, uh, lite uh, så så har lite annat så går det. Det är väldigt simpelt att. Simpelt, de ska komma åt en röd knapp för den har teleporterat bort dem från deras hem. Typ, det är lite svårt att förstå om det är det det handlar om. Men så varje bana så ska man komma åt den här röda knappen. Och det gör man genom att de, de pratar, man styr båda två och de pratar hej fräser och säger I hate you. Och, och då skjuter bort objekt. Eh, och Love säger: I love you. Förlåt, kan inte någon ta, ta de här ljudklippen? Klipp ut och gör en dubstep låt. Det är toffe, I får säga. I, hate you. I love you. Det är nästan som är en liten nysning. Det är jättegulligt. I hate you. I hate you. I hate you. Ah. Eh, <laughs> och Love då drar dras förstås vad säger. Uh, objekt. Eller objekt, det är typ figurer som också är små små figurer med eller små bollar typ med ögon. Uh, är de att inte de de, Nej, det är faktiskt ingen ludet i det här. Det, är det, vi, det, är bara, det här är mer typ uh, lite hand... Det är inte anmålat antar jag, men det, det, det är det stuket på, på designen. Eh... Uh, ja, alltså Man använder, man använder andra objekt tänkte, gärna, och För att bygga typ, Sin väg till, till målet Till den röda knappen mm. Mm -hmm. Man kan även använda love och hate att, gå, att de går på varandra Båda behöver inte komma fram till målet för att man ska klara banan Utan jag kan ställa Love på en figur Och hoppa eh, Till slutet med hate och Det blev en sån här intern tävling med mig själv Att jag hela tiden på hate Och <laughs> att hate ska klara banan nå jävla kärlek igen, ja. ja. Fan, vad får man Fair. av den egentligen? Ja, det blir bara men... olycka bröst ja. och Och du. Jag, jag tycker det var mycket skärm. Det. <laughs> men! Jag tänker <börjar laughs> tänka så jag, fear leads to anger, ja. anger leads to hate, hate leads to the dark side. Hate leads to the red button. <laughs> ja, <just> det, precis. <laughs> <laughs> det här låter ju. To... Det här låter ju som ett spel för mig också. Och ja, är, tillbaka kaka. Eh, ja, alltså det är väldigt, uh, det är väldigt väldigt gulligt. Uh, det är inte sötsliskt. Ja, det, det, det är superskärmigt. Men tyvärr är det inte så himla svårt. Det är där jag tror att det kanske kan falera lite. Inte så för utmanande. Att, nej, jag hade inte problem med det här alls. Det är 60 banor, och det, det kommer såklart nya, nya objekt som man använder på andra sätt. Typ, det kommer ett slags spök, en spökboll som hit kan. Ja, när, när hate fräser Så sjunker den ihop som ett dragspel Och då kan man liksom passera över den eh, Och så kommer det typ ett teleport det är, lite, det är lite saker som läggs till Men de är inte riktigt Det är lite kul liksom Men det är inte, det är inte särskilt Det gör det inte särskilt mycket svårare. Jag tyckte inte att det var knepigt Just eftersom Båda figurerna inte behöver komma fram till målet För att man ska klara det Det tror jag hade varit lite Eh, gjort det lite svårare Men jag kan fortfarande rekommendera det, för att det är jättemysigt Det är gullig musik och liksom. Designen är jättefin eh, Och figurerna är ju helt, helt underbara Så det kostar också sju spen. Men ska vi göra så att Efter vi är klara med det här för idag Så kan jag låna din telefon och testa ja, det kan eh, vi Love, hate and the other Stuff, eller vad det var. And the other ones. And the thing on top. Och så kan du få pröva lite Traumatädd och så får vi se. Ja, om man fastnar för det. Ska vi ta en liten kisspaus och bensträckare. Och sen så ska vi prata om, jag ska brinna av lite på Dexter. Och eh, vi ska prata lite Battlestar Galactica ja. eh, Och sen i filmdelen blir det ju en genomgång av Marvel Phase 2 också. Och är det så att du lyssnar på Nördigt och podcaster nu. Innan du somnar och liksom har till. Och liksom lyssnar så här lite halv med öron nu. Nu är det bra att pausa. Så kan du sätta igång igen imorgon på vägen till jobbet. Då kör vi komiksdelen den här veckan. Och det, är inte sådär, det är väldigt svårt att hoppa in och bara... Ja, jag har läst den här serien. Men däremot så händer ju saker i serietidningsvärlden, Peter. Som du är som serienörd. Ja, på. absolut. Och det här som jag tänkte snacka om idag... Det har att göra med det vi snackade om förra veckan. Det här alltså, köpet av Lucasfilm... Som ju tjockades upp av Disney. Mm. Och vad det får för ringar på vattnet... Och konsekvenser runt om i andra hörn och skrån. För det är nämligen så att... Eh, alltså, det finns en serieutgivare, de stora två är ju alltid Marvel och DC. Men det finns en annan som heter Dark Horse Comics. Och de har förvaltat då alltså utgivningen av Star Wars-serier sedan 1991, så i över 20 år. Men för spelnördar som följer oss har säkert upptäckt att Dark Horse är väl de som sitter på Mass Effect-serierna Det gör de ju. Jaha. Och massa, lite andra spelanknutna serier också. Det finns en del. Jag tror att de jobbar ganska mycket med licenser av andra franchises. Men de ja, har de även... inte på så mycket stjärnvall. Liksom, jo, men så... alltså de har i sitt stall så finns ju Haha Dark Horse stall. Så finns ju... Var det var ingen som... Nej, det var inte ens. Var... Okay. Så finns till oh, exempel Hellboy serietidningen. Ah som ju varit två stycken mm. grymma filmer tycker jag av Guillermo del Toro du har även, vad är det mer? Ja, Sin City, även det har ju blivit film och så vidare mm. så det finns andra grejer okay. också Ja, så har de som sagt styrt Star Wars comics skeppet de senaste två decennierna men nu är det ju frågan vad som kommer hända alltså, min tanke är så här och folk har ställt sig frågan helt enkelt ut i cyberrymden nu när då Disney äger Lucasfilm och Disney även äger Marvel Comics. Vad kommer att hända med utgivningen av Star Wars-serier? Och vdn för Dark Horse, Mike Richardson, han har sagt så här i ett uttalande Star Wars will be with us for the near future. Obviously this deal changes the landscape, so we'll all have to see what it means for the future. Och mellan raderna där så läser jag i alla fall att okej, okay, de har en deal som förmodligen... alltså dag, ett kontrakt, och ett dag, dag. ja, Och så löper det Eh, ...årsvis på hur lång tid jag vet inte... ...men det har väl alltid förnyats... ...för de har alltid varit nöjda... ...men frågan är vad som kommer att hända nu... ...för eh, när just eh, Marvel köptes upp av Disney... ...så var det massa eh, Disney-serier... ...som publicerades av en annan lite mindre studio... ...som heter Boom Studios... Eh, ...som ja, gick över och började publiceras... ...under Marvels etikett mm -hmm. istället... och för sig så var det mycket... ...Mussi och Kalianka och Pixar... Kopplade serier, sådär. Men, men frågan är ju, vad, vad kommer att hända? Och jag har försökt att kolla runt lite grann vad, vad folk tycker och sådär. Kalletidningar och sånt ges ut utav... Äggmont i Sverige, va? Ja, ja, ja, det. Här är det nog en helt annan ja. grej, alltså, jag, jag, jag Förlåt, men jag sitter ju bara och väntar på att så här, Disney går helt bananas nu och går så här: Kingdom Hearts on your asses. Creed. Kalle och Wolverine innan. springer runt och jagar så här: någon annan i så här: skurk från <laughs> jag, Toy Story. <laughs> om inte annat. När så kommer det! Om, ser i, det framför, om, om inte annat så är det ju möjligt och... om inte annat. Ja, precis. <laughs> <laughs> Gör den där igen, snälla. <laughs> och. Snyggt. Snyggt? Ja, precis. Nej, så bara, typ... vad säger du, Kalle? <skratt> <skratt> yeah, let's go take them. <skratt> <skratt> Dr. Doom och Darth Vader versus Fantastic Four och precis. Evoker, inte vet jag. <skratt> <skratt> alltså, möjligheterna är oändliga. Ja, ha, verkligen. Men... <skratt> och säga vad man vill om det här, men ja, på ett sätt så är det ju någonstans möjligt. Men, men å andra sidan så finns det ju stor oro också Bland fanbase som tycker att Dark Horse har gjort ett jäkligt bra jobb så här långt Fulken och Chewbacca, förlåt jag bara Vad sa du? Fulken och Chewbacca Ja! Och bananas Fulken och Jag kan inte göra någon bra i ja. Nej, inte heller <laughs> Förlåt oh, den Ja, den måste säga gurgland Det är att mer som en kåtkossa jag inte... ja. <laughs> Nej, men äh... to Tove, gör en show nu Okej, okay, vi går vidare L <skratt> <eller> själva. <skratt> Vänta nu let the Och det här var en kåtkossa Vad fan var det där då? <skratt> <skratt> Man kan ju också vara väldigt rädd för att det ska disnifieras. som många har varit rädda Vad det gäller Star Wars franchisen På filmsidan så att säga Kommer det bli mycket gulligare Star Wars-serier <skratt> Ja men liksom sådär för att Dark oh shit, Horse har ändå oj, oj, oj. ja förlåt. Ja. Dark Horse har ändå haft en ganska somber och seriös och vuxen och mörk gritty ton så i det mesta de gör. Finns det någon risk utav att det blir någon slags äh, rättighetsbråk äh, och att serien bara helt plötsligt faller mellan stolarna så småningom för att, att det inte någon ser väl så, det. så att Nej, det, det jag jag jag äger ju skiten och vill inte de ut någon serie så kommer det inte bli några mer serier. Nej. Men vill de ju ut serier så kommer det säkert ju serier men det är säkert att det inte är Saga som kommer att göra det i framtiden. Jag tänker om... Ja. De, de kanske tänker att de inte vill konkurrera med sig själva. Alltså inte Hur menar de, du? Att, att, att ha två olika bolag som... Eh, ger ut olika serier. I men Jag tror att antingen så... Det kommer ju vara antingen eller. Men däremot tror jag att det är ett avtal som finns. Men när det löper ut då är det frågan okay. vad som kommer att hända. Kommer Marvel då köpa upp Dark Horse? Nej, nej, alltså, nej, nej. De det kommer tror jag låta, inte. Nej, bara nej. låta alltså, Marvel ge ut serier. Alltså det kommer att komma aj, aj. en ny tappning. Ja. För Dark right. Horse det det äger med. ju inte Star Wars-franchisen. De förvaltar bara utgivningen av serierna. Ah, så okay. att säga. Om, om vi vänder bara till något positivt. Jag som inte är alls lika insatt i den här världen som du- om vi då säger att ja men allting går bra, kontraktet löper ut med Dark Horse, Star Wars-teckningarna flyttar över till Disney, de väljer att ja, men Marvel, Nifan Walter... Är... Ja, för de har ju ett... Finns potentialen seriet. för bra storieskrivare, manusförfattare och tecknare att ta tag i Star Wars-franchisen då? Det tror jag definitivt. Jag, menar, jag tycker att Marvel har väl minst lika bra liksom, bullpen, så att säga, som Dark Horse. Och kreatörer inom serietidningsbranschen de flyter ju runt. Vissa har såna här exklusiva kontrakt mm. under viss tid för att kanske bara jobba med till exempel DC eller Marvel eller vad det nu må vara. Och sen, men ja... Sen handlar det ju om att uh, olika serieförlag ger ju olika friheter så att säga. Nu, nu förstår man väl som seriekreatör att du kan inte gå totalt bananas med så ikoniska karaktärer som till exempel Batman och Spiderman Du kan inte bara huxflux göra Batman gay kanske utan att fråga först. <laughs> och sådär. Som, alltså du har kanske inte samma kreativa friheter som du har med någonting som är ditt eget och som, som du själv är. De, är ju, de beskyddar ju sina varumärken så att säga. Mm. Men... Uh, Nej, jag, jag ser inte några no, alltså, jättestora problem. Vi får väl se vad som händer. Däremot så är det intressant att se vad som händer med liksom, ja, saker som pågår just nu under Dark Horse-etiketten. Jag vet till exempel att en seriekreatör som heter Brian Wood har. Precis om det är lanserat eller åtminstone annonserat en, en ny ongoing Star Wars-serie hos Dark Horse. Vad kommer hända med den liksom? Skulle det kunna förstöra mycket för Dark Horse? För No Punning Tedden, de är ju lite så här svarta fåret. Alltså när man, när man pratar serier så tänker man ju DC och Marvel. De förlor, Att förlora Star Wars-licensen skulle det kunna skada dem så pass mycket att de liksom. Att, försvinner av det i långa loppet. Alltså, är det en så pass stor inkomstkälla för, för dem? För dem blir det nog ett, ett hårt slag. Det blir det väl, för att Star Wars är ju fortfarande det är ju ett välkänt varumärke och det är säkert ett starkt kort i deras publikationsstall. Mm. <laughs> Vad jag där igen. Trava på. Men, så att ja, på ett sätt så kan det ju bli lite smått förödande för dem så, men Ja, jag vet inte. Det vore ju, för, ju tråkigt om de det har, hände. Ja, för det har ju det har ju varit i hos dem i, i 20 år. Liksom, så mm. att de har ju haft det som säkert en stor inkomstkälla. Ja, det är det jag menar. Det vore ju tråkigt utan att veta hur stor del Star Wars-kakan är i det de gör. Men, mm. men det vore ju tråkigt om det slog väldigt hårt. För varumärket Star Wars är starkt. Ja. Liksom. Och ur den aspekten så är jag ju faktiskt... Alltså, hur stor Marvel-älskare och nörd är så... Främjar ju ändå mångfalden inom serietidningsbranschen. Liksom, Att det ska finnas fler aktörer än bara The Big Two som det oftast snackas om, mm. alltså Marvel och DC. Så på ett sätt vore det tråkigt. Men å andra sidan så, så ja, så alltså det, det, det, alltså Star wars serier kan ju fortfarande göras bra. Och Dark Horse kan ju utan Star Wars- fortfarande göra andra bra serier, så att säga. Och jag tror att det skulle kunna göras- minst lika bra serier- under en annan flagg, så att säga. Det handlar ju bara om- vad, vad de som styr och ställer- under Star Wars-flaggen- tillåter, så att säga. Kan du hålla oss uppdaterade om- Självklart. hur det går i den här? Men just nu så är det ett stort frågetecken- mm. kring det här i alla fall. Så att det, det är intressant. Att det, att det påverkar mer än vad man kanske tror- liksom. Mer Chilin och Yo. en helt annan saga. Ja, så där ja. <laughs> Ja, nej, men jag ville prata lite grann om eh, en serietidning som heter Saga, som, som du har prövat på lite grann också. Jag, jag tänkte på det, jag hörte dig prata om den, det var länge sedan nu, sen, sen, som ja. du började läsa den. Och du började snacka om den med mig. Jag har eh, läst eh, första numret, jag gick igenom det igen igår bara för att uppdatera ja. mig. Eh, för jag har inte gått vidare så som du har. Och jag kommer ihåg hur exalterad du var när du började prata om den här. Och så sa jag det, vi pratade aldrig om den i vår förra podcast. För jag tänkte, nu är det perfekt att ge den utrymme. Vad är... Saga för någonting. Saga är ju då alltså, det är ser ut hos Image Comics. Och det är ytterligare ett sånt där publikationsföretag så att säga. Inte lika stort som Marvel eller DC men ja, jag skulle säga det tredje, ja, på tredje platsen i alla fall. Eh, och eh, är skapat av en herre som heter Brian K. Vaughan. Alltså, Vaughan, stavar han sitt namn. Som Vince van. Exakt! Eller på ett ungefär i alla fall. Jag tror han klämmer in ett extra A där någonstans mm, det i slutet. I alla fall. inte? Ja, det kan alltid behövas. Han är en sån här kreatör som jag har följt eh, i andra grejerna gjort och uppskattat saker som han har gjort. Bland annat Why the Last Man, som jag tror att jag kanske har nämnt för någon av er tidigare. Riktigt bra serie, jag rekommenderar den starkt också. finns i en avslutad full historia nu i. Tio samlingsvolymer. Men så gör han den här tillsammans med en tjej som heter Fiona Staples, en serietecknare. Jättebra! Och hon har fått väldigt, väldigt. Hon har blivit. Kritiker rosad för hennes liksom, tecknarstil i den här serien och sådär. Du reagerar på det direkt när du såg omslaget. För du hade med det ja, jag senaste. Har, numret. Ja, det är, jätte, är jättefintecknat. Ja, det, hon jobbar väldigt mycket med sträck det är lite skissigt. Det är inte så cartoonit utan är det, det, kantigt och konstnärligt på något sätt. Liksom. Vad har hon gjort med, för jag känner igen där. Namnet. Alltså hon har inte gjort någonting sådär som jag är bekant med Speciellt sen tidigare Jag läste på lite här om Dan Men det är ingenting som jag känner igen sen tidigare Så det här är ju hennes, för mig i alla fall Stora genombrott så att säga Det är första gången jag har hört talas om henne ordentligt så att säga men det är kul att, att det kommer fram kvinnliga serietecknare och manusförfattare, vilket det gör mer och mer. Är det någon som. våg i serievärlden det, eller? Ja, jag tror, alltså Marvel till exempel hade en drive här för, för tal, inte, det de kallade som... De kallade det för Women of Marvel, och då syftade de inte på seriefigurerna, utan kreatörer. För det känns som en ganska liksom bransch det också. Det har nog varit det, väldigt mycket och väldigt länge, men jag tror att de, de jobbar ju på, precis som säkert många andra branscher, att, att styra upp det där. Det går de väl inte i bli... en handvändning och bara byta ut. Det är väl en process som pågår. Ja. Men i Sverige så vet jag att det finns jättemycket kvinnliga eh, serietecknare. Men sen är det ju kanske inte någonting man kan försörja sig på just i Sverige. Oh, att det är men, några Nej. Äh, jag, jag tycker mycket av de här just så här stripparna nu som finns. Mm. Alltså Vid tidningar så är det mycket tjejer som gör eh, väldigt mycket tjejer. Mm. Absolut. Men, men ja, det är kul och, och jag ser mer och mer de här stora ikonkaraktärerna också. Att det tas över utav... Eh, av kvinnor, så att säga. Jag läser ju alltså min favorit Spider-Man, jag har väl nämnt den här Ultimate Spider-Man som är en moderniserad version utav Spider-Man. Det är inte den som är nummer 698 nu, eller? Nej, det är ju Amazing, Amazing Spider-Man, det. det är ju huvuduniversumet det här är ju en reimagination, så att säga ett eget universum kan man kalla det uh, den ritas just nu också av en, en tjej som heter Sarah Pichelli om jag inte är helt fel ut. Anledningen till att jag nämner den, det Spider-Man-fans vet vet ju naturligtvis det, här, men det, 698 kom i dag tror jag ja, släpptes Men Jag tror att det i min lilla jag påse. ofta som kommer är det? Är vecka och månad? Det har varit lite olika. Ett tag kom ju Amazing Spider-Man eh, varannan vecka har jag för att det var. Sen har du väl, det finns ju ah, Bi-monthly som det kallas. Jag tag, fan nej, tag kom fan en i veckan tror jag. Men då hade man slopat alla andra så här titlar, liksom omkring titlar. Då var det bara Spider-Man. Det var bara de. Amazing ja. Spider-Man. Ja men nu kommer den ju att sluta med nummer 700 ja, med den här men, Marvel now vad, vad, vad gör de då, då? Står de på stora trummorna? Får och, vi se. Det blir ja, ju Jag är osäker på vad. Nej, men det ska ju som jag nämnde sist, så ska det ju kanske vara någon annan under masken än Peter Parker Just. i den här nya relanseringen så att säga. Men det, det finns, och, finns det och, och, och tillbaka på nu. Det finns anledning. 698. Ah, okay, okay. Men tillbaka till saga. Brian Kaye-Waldo har även gjort en annan serie som jag vill bara nämna som heter Ex Machina plus att han, eller Ex Machina kanske man säger plus att han faktiskt har skrivit manusarbete för tv-serien Lost om mm. Mm -hmm. man är intresserad Hela i det. hålet Ja, precis <laughs> <laughs> Historien är i alla fall en storslagen rymd slash fantasy saga, opera, tänk alltså Star Wars möter Game of Thrones jag vill inte säga Sagan om ringen för att det finns. Alltså jag skulle säga, det här mer, mer naket om. i det här. Det ja. är banan med <laughs> ja, mer <o> omotiverad <laughs> ja. nakenhet i det här. <laughs> Nej, men. Eh, den är lite quirky och lite. Out there och lite vågad i vad som händer. den jag... är inte helt ensidigt god eller onda? Eller? Nej, precis. Eh, och och det, det är inte alltid så barnvänliga saker som händer heller faktiskt. Eh, alltså den har beskrivits som en ja, just blandning mellan Star Wars och Game of Thrones. <laughs> Andra grejer som har tagits upp av folk som har recenserat det är Romeo och Julia- Hamlet, så mycket Shakespeare-grejer, till och med Sagan om ringen och även alltså bibliska, alltså Nya Testamentet. För historien kretsar kring ett par, två personer, en man och en kvinna. Hon heter Alana och han heter Marco. Och de är från en varsin ras i den här världen, så att säga. Han har bockhorn. Han har bockhorn och hon har vingar. Mm. Och ja, <laughs> killen Marcos ras då med hon, de är väldigt så här alltså de det är en magisk kultur de, de håller på med magi och, och svärd och för lite faun känsla. Ja väldigt så, han just har ju men det roliga är att alla har olika sorters horn så det kan komma någon som har lite mer älgehorn eller typ jorthorn och så vidare, så där. men människor i alla fall fan vad jobbigt att sätta på sig en tröja när man har horn och likaså, likaså Alanas, bara Alanas ras har ju då vingar och det kan vara allt ifrån drakaktiga vingar till mera fågel-ängelvingar så att säga tröja också. de två olika raserna är i alla fall inblandade i ett stort krig mot varandra, jag tror att jag kommer inte ihåg vilken av dem, men den ena rasen bor på Stor planet Den andra rasen kommer från den planetens måne. Jag tror att det är Marcos bockarna som kommer från månen. Från månen läste ja. den här igår. Så, så att, är det, ja. Ja. Precis. De här Orsa två har i alla det fall det blivit säkert. ihop. Och det, så det är ju verkligen så här... <laughs> mor, m, m, vad heter Montague och Capulet liksom, från varsin ja. sida. Och ja, så det, blir det, en låt, det låter väldigt mycket romantiskt. Julia när du berättar det här. Och när serien börjar så... Ja, den börjar ju i princip med en förlossningsscen. Ja, det var, jag var inte beredd på det. Alla så här eh, Breaking Dawn- Va? Twilight. <skratt> <skratt> ja. ja. Ja, nej men det, det föds är inte och hon föder och det, för... nej, det ja. föds i alla fall en, en, liten, en liten flicka en, en ras helt enkelt och hon får namnet Hazel. Och ja, alltså det roliga är att premissen blir ju så här i hon någon slags figur, men det verkar inte riktigt vara så så det är en liten skön twist på. Men det har aldrig hänt förut. Hur menar du? Alltså i det här universumet? De här bockorna och vingarna har aldrig nej, med alla. nej, jag tror att det har varit eh, vattentäta skott däremellan. Oh, okay, de är oh. ju bittra fiender, så de här är ju ett ganska kontroversiellt par, så att säga. Och ett, de blir ju Ett så kort såklart... sidospår ja. om just den här scenen. Eh, som vi, pr vi, vi pratade om det lite grann innan med Game of Thrones och så, så här, eh, innan vi började spela in. Eh, lite omotiverad nakenhet och så där. Jag in, eh, inser hur de här amerikanska censuren börjar järntvätta mig i sån här medier när när jag tittar på en serie och folk hugger huvuden och så här det delas kropp... I en scen här i första ja, tidningen du har saga också så är det ju en kille som blir så pass skadad så att han ligger och tarmarna ligger utanför och han liksom pratar säger sina sista ord samtidigt som han samlar upp tarmarna typ försöka hålla kvar dem i buken så grafiskt liksom är det och det reagerar jag inte på men när hon precis har fött sitt barn Alana och tar upp sitt bröst för att amma henne och det kommer en, en, liksom en bröstvårt där mitt i en serieruta så bara, wow då reagerar jag för då jag, man är så ovanmärkt. Men amning det är ju andra sidan Något av det mest naturliga. Jo jag finns, vet liksom. men det, jag blir så förbannad på att, och snappar i sin helhet. Alla äh, ja, ja. har något utav det. Ja, är de flesta i alla fall. Ja, vi har Eller ju alla båda. bröstvårtar. Ja, ibland ja, båda. Ja. Jag har ju bröstvårtar allihop ja. också ja. till och med. Men det, det, jag blev förban förbannad på mig själv över att jag reagerar så. För att jag blir, liksom gått på järntvätten ja. Att det ska vara liksom... Jag ska ja. bli förvånad för att det kommer ja. ett bröst. Så här, vi föddes alla tandlösa och nakna. Det är så här... Ja. Men det är Sinna ingen big story. deal med ja. jättemycket våld. Liksom. Nej. Nej, precis. Mm. Det var det. Ja. Men ja, de, de, ja, de hamnar ju på rymmen på, på flyende fl, fl, fot, så att säga. Undan de olika fraktionerna, så att säga. Och det är inte bara de här två olika raserna, utan det finns massa ytterligare. Ja, Alltså både raser och intressenter så att säga. Och det byggs upp en, en väldigt episk värld. Och det känns som att det finns mycket, mycket lore att hämta här. Och jag gillar den världen han bygger upp för den är den är lite udda och lite annorlunda och... Det känns också Bam. som att eh, eh, Hazel eller mm. på att säga Hope, för det var det namnet hon höll på att få från början. Ja, ah, just det. Men från det var, var för klyschigt. Ja, det var för klyschigt. Hazel eh, är ju med och som berättande röst rösten. Ja. Vuxen Hazel bara. Det var dagen då jag föddes med er också. Så det, så det känns som att... Och hon är lite narrator. Ja, ja så att det känns som, så, så tidigt som jag är då, första numret, att det finns en okej, okay, jag vet att hon kommer att nå en punkt där hon faktiskt berättar det här, så då vet jag att det är en berättelse, och det, det ger mig ett driv, att okej, okay, men då, då, mm. då, då är det lite förutbestämt någonstans, det finns ja. det liksom en anledning till att hon berättar det, och det driver mig framåt. Mm. Ja. ja, men det känns som en, alltså en, en, en sån här episk historia om en, en alltså, det, det här har jag ju gjort så många gånger förut, the chosen one-grejen, fast med en, en twist, och en jäkligt ball, och intressant, och annorlunda värld. Mm. Som men det kan ju räcka. Mm. Ja. Det är det. Ja, ja, jag, jag, Man får ju upptäcka den mer och mer, allt eftersom. Liksom. Jag hakades på vid första numret när de tog fram den här: Det kommer en bounty hunter av något slag som heter The Will, och han, hans husdjur, eller djur han har med sig, en kat. På, är en katt, en stor katt. Och det ser inte ut som ett lejon, så det ser mer ut som en, en blandning mellan så här, en, kraft, en tigers kraftiga ben och lite mer siameskatt. Men den är hög som en. en en, en tiger ungefär. Underbart tecknad av Fiona ja, där också. Jätte, jättebra. Och, och då, det är någon som säger så här ah, vad är det här för, för? Jag står och berättar en historia så här, du ska på det här uppdraget för att det här och det här. Och så väser katten helt plötsligt bara, Lier! Och, han bara, och då frågar den här kunden då till bounty hunter vad, vad, vad är det med ditt djur vad är felet och så var han det är inget djur det är en liar cat och då tydligen reagerar just det här djuret på lögner och sånt en lögndetektor Aha. på något sätt så det finns massor med så här udda coola och nästa sekund kommer någon jättevarse som inte alls baseras på något jordiskt utan det är något som, i, ser ut som någon djävul, men det är en blandning mellan så här, elefant och liksom, lera som har dragits och modellerats upp och som är, bara skriker och det kommer eld ur. Det, det är verkligen fantasifullt, ja. och det är någon slags trilobiter som kommer flygande och någon sköldpaddor som är som skyskrapor, fast inte sköl... Har du stött på den här prinsen än? Nej, jag För inte det är ju också någon det. ras, alltså, Jo, jo typ prinsen, Människor ja. med TV-apparater ja, som huvuden. Ja. Jo, första scenen med honom är ju bara två stycken som står och sätter på varandra i Doggies där. Ja, där har du också den omotiverade vakenheten. Va? Va? Va? Vad händer här? Så står det så här, två TV-apparater och sätter på varandra. Jag Okej. Okay. Ja, visst. Det is how we do it this. Vad mobiltelefonen uppfanns. Ja. Och de döter den till Hazel. Den och det här. låter såhär, när de, de juckar bara på ett speciellt sätt. Det mm. äh, äh, äh, äh, äh, låter som, som en wheelstörning. Men eh, det är som sex... <laughs> det, det, det, det, det, det, det Sex stycken nummer har kommit ut i den första volymen kan man säga. Eh, och jag har precis ett oläst nytt nummer, nummer sju som har kommit ut här. Men de första sex är eh, det första story som man kallar det, är nu samlade också utgivna i en TPB. Vad är en TPB? Ja. Är det någon könssjukdom? B. Vicky Peter! Ska jag köra den? Ja. Jag har ju faktiskt skrivit ner en liten förklaring till det här. TPB, trade paperback som det står för, är en term inom serietidningsmediet som beskriver en publikation som samlar ett antal tidigare utgivna serietidningar. Ofta en specifik storyline som löpt över ett antal lösnummer i en pågående serie eller en limiterad maxiserie. Jag tänker ungefär som en DVD-box- som samlar en säsong av din favorit tv serie Den liknelsen är inte så dum heller för det kan ibland förekomma extra material i de här samlingsvolymerna som utdrag ur historiens manus teckningar på skissstadie eller bara konceptart. Mm -hmm. <laughs> jag agerar på kompressor, ja, jag höjer jag musiken. Jag när det förstår, det det jag Den mm -hmm. närmaste svenska översättningen blir väl i slutändan en seriealbum. En lyxigare variant av det här kallas för hardcover och då har den ju hårda pärmar. Men däremot ska den här TPB-termen inte förväxlas med en så kallad graphic novel. För det är snarare en utgåva av något originalmaterial och inte något som tidigare har funnits utgivet och samlats ihop så att säga. Och det är vad en trade paperback är. Vicky Peter i samarbete med Peter Kjellin. <laughs> Tack, Peter. Ja, Tack så mycket. Men äh, saga, väldigt äh, bra serie som äh, jag rekommenderar. Jag blir jättepeppad. Ja. Släpp lite serie. om du ja. vill. Ja, jag ska Gärna. faktiskt kolla vidare. Äh, jag köper ju mina digitalt. Äh, ah, så jag ska visa hon. Om du har, äh... Det är inte någonting. Det är så... Det är inte någonting. Oh, yeah. Där har du Marco på framsidan. där. Polo. Vad blodig han var? Ja, för dig som köper. Jag köper ju mina serier jag kan bara rekommendera. Du kan naturligtvis köpa dem i pappersvariant. Jag köper dem digitalt via comixology appen har allihopa. Funkar jättebra. Serien. Ja, funkar också. Jag tror första numret var väl gratis? Ja, säga? det är nog därför jag har det. och läste det. Jag tror de kostar 15 kronor de tidigare så alltså det är väldigt, väldigt så här, det är Precis, överkomligt verkligen mm. om du vill ha det. Men då ska du definitivt läsa rekommendera en, en surfplatta istället för iPhone eller ja, Android. -telefon. Alltså värdelöst att så små vingar. Man vill ju ha typ stora drakvingar som ja. man faktiskt kan använda. Hon, hon du, säger du, det du, tar med en tillfället. tillfälle. och gå runt vet du ska handla och bara oj bara river ner så. någon. Ja men om, har, om du har små vingar så är de ju bara större utan att du kan göra något. Ja, det ser bara dem. dumt ut. Ja det ja. är bara åh, nej man som man, puckel på ryggen istället för att man har typ sönder tröjan. Hon får ju så och... öppen klänning hela tiden. Men det måste vara ett helvete att, att köpa kläder med. för båda dem där. Ja. Men man får ju hoppas att deras civilisation är tydligen För honom tydligen... är det väl bara jobbigt med mössor Ja men t-shirt, du får en på sig en sån? Jag kan inte bära snygg köp Det är lite dumt att dit och bara, Jag ska ha shirt factory där på månen Nej just det, du, vi kan inte ha såna här Därmed. <laughs> så de, de, har, de, har, de har utvecklat att resa i rymden och kriga mellan planeter Men att en, göra en vettig t-shirt Nej. Nej. Nej. Nej, Knappar i ryggen, hur går det till liksom? Kan man inte knappa. Måste man två Ska vi hoppa in på tv seriesegmentet Ja. Jag tänkte börja med att brinna av lite på Dexter- som är inne på säsong 6. Jag ska inte spoila någonting om säsong 6, däremot. Kommer han är massmördare! Vad? Wow. Bam, bam, bam! Oh, jävlar, vilket kön. <laughs> <Han är visat. laughs> helt plötsligt det, <laughs> <visat>. det där! Nu förstår jag. Nu visar Det toppen. Saga nummer. Cool. Det där är YouTube. Typ, där är hängpung. Pung. Oh, vet jag inte vad det är. Jag, inte för, jag har inte läst den där än. Men vad är, det, vad är det här? Det är riktigt så här, gubbsnopp. <laughs> När ja, när man blir äldre så pungen växer och snoppen blir kortare. Oh my god. Det här är, Värsta, är väldigt dålig poddradio. Ja, det det nu pratar inte det texter. Kom igen. Ja, ah, det är ah, ja. ja, först och främst vill jag säga alltså jag kommer inte spoila säsong 6. Jag kommer däremot spoila säsong 3. Eh, så att eh, om spoiler du Spoiler ja. Spoiler time. Ma, ja. Frå, ja. Typ. från tre och framåt. Från eller? tre och framåt, ja precis. Nej, det är nog främst trean i alla fall. Men jag varnar, det kan dyka upp. Det den här serien, alltså, det, alla har, verkar tycka att, vi att den är på den. Ja. Nej, jag har inte heller sett den. Jag älskar den från, från starten. Det är ju Dexter Morgan, han jobbar som blood splatter- specialist på Miami Metro homicide i Miami. Det, är det alltså ett jobb som finns på riktigt ja, tror jag faktiskt det. Han är ju sån ja. en crime scene investigator helt enkelt. Han ja, han är expert på blodstänk. Har eh, The Who gjort ledmotivet till den här också eller? Nej, vad <laughs> <laughs> uh, säger Rolf Kent again. tror jag han heter som han har gjort låten. Rolf ja, Kent, ja. en sån här efternamn efternamn. Ja, <laughs> förnamn, förnamn. <laughs> vad ja. är Clarkes broscha? Är det riktigt lika känd här? De är ju den här. Jag gör någon, musik. Någon meteorit, <laughs> han kommer med någon meteorit senare. <laughs> är det väl broschan <laughs> Ja, ja. Jag, fick ett, jag fick ett bra öra. Ja perfekt, jag hör. Om det inte är kryptonit i närheten då skiljer jag ja. falskt. Fan, det är olika hur man, kan liksom, hur man kan vara välsignad med olika krafter, verkligen. Det är någonting de ska göra när så här, du vet, så här vi Någon seriealbum, det är så, här, någon, någon det är så här, syskor den till alla såhär Ja, det var ja. superhjältar som inte fick bli något Jag kan du... rekommendera att följa en kille ja. som kallas sig för Chad Vader på Twitter Han är jävligt rolig ja, Är han brorsan, det är han ja, Nej, var roligt eh, nej, nej, först och främst, det handlar ju om Dexter Han jobbar som, då på Miami Metro Men han är ju också seriemördare Men har då en kod från barndomen eh, Som hans pappa gav honom Som också var polis då som säger att Dexter har någon form av... Han upptäckte tidigt att Dexter var sjuk på något sätt. Men tänkte att ja, men då får du regler att jobba efter så kan du klara dig och leva i samhället. Regeln är att han får bara döda folk som har begått brott. Som har undkommit polisen. Så att Dexter tar ihjäl pedofiler som har kommit undan och mördare och ja... Så det är alltså grövre brott. Så han, han hoppar inte på massmördare till gäng klottrande ungdomar som han aldrig. snattar typ. Oskyldiga. Aldrig oskyldiga. Men, men jag undrar, började han döda eller blev han polis först? Han blev, Vilken, nej, han, han har dödat gett? hela sitt liv. Ja. Eh, han började med mm. det, är, det, är han, det är hans jobb. Han ja. praktiserar bara lite på den där ja, ja, det. Jag <laughs> ser hur han ska städa upp ja, det. Är, det är grundpremissen, och den är inne på sjätte säsongen nu. Och sjätte säsongen, så utan att avslöja hur, men det är väl ingen hemlighet att, att uh, hon är med. Så mindfacka den lite grann med mig för Yvonne uh, Strahovski. Är med i säsong 6. Oh, Yvonne Strahovski är hon som lånar ut sin röst. Och utseende till Mass Effect-serien. Från tvåan till trean då. Som Miranda uh -huh. Lawson. Så att varje gång hon kom. Nu har hon inte svart hår. Utan har hon har sitt naturliga blonda då. Men, men det blir väldigt konstigt att se Miranda komma in i bild. Så här. För, mig, för mig så är det... Alltså, jag, ble, jag blev ju mindfuckad åt andra hållet. När jag poppade in Mass Effect 2 snarare. För att jag har ju följt en serie som heter Chuck. Som handlar om den eh, nördige Chuck Bartowski som jobbar som datatekniker på Buy More och blir eh, CIA-agent eh, undercover. Och där är ju hon med eh, skådisen Yvonne Strachowski. Strachowski. -str <laughs> Vad roligt att Polacken bland oss inte kan uttala det där <laughs> efternottet som till och med låter väldigt färg. Hålless. Eh, jag vet. men eh, så att Jag var redan bekant med henne sen tidigare så jag skulle förmodligen inte ha några problem med det. Men jag undrar... För att i Mass Effect så pratar hon ju med sin australiensiska brytning ja, som hon vill ha. här har hon amerikansk. För det har hon även i Chuck. Ja. Intressant. Hon ja, kopplar på den där australiensiska brytningen alltså. Ja. Precis. Är hon australensiska? Ja, ja. Eller hon, är det någon här fake? så hon fick väl gå lös med den i Mass Effect, ah, okay. sin naturliga dialekt Medan hon då i de här tv-serierna går inte riktigt lös med den heller Nej, men... Det är vissa så här grejer som hon säger ja. Ja. Nej men i alla fall Så hon är med vilket gör att det bara rör ihop det i huvudet på mig Men det är roligt jag tycker att hon är väldigt duktig som skådis Och hon har en bra kemi med Michael C. Hall Vad är hon då? För vem, vad är hon för karaktär? Liksom? Vem är hon? Hon, är, hon dyker upp som en, en brottsling. Jag vill inte spoila för Nej, mycket. Men, okay, okay. men Hon dyker upp som brottsling men vävs väl in liksom i, i okay. Dexters liv på ett väldigt märkligt sätt som skapar lite komplikationer. Men... Ja, du har rätt Tove. Det blir nog säsong tre och lite framåt med Dexter. Det jag har problem med, och så är det ju med alla de här serierna, när det går lite för långt, alltså när det, det är inte alltid bra att få en serie i hur många säsonger som helst. För att till slut så tappar det lite sitt driv. Och Dexter är ett exempel på det när han jobbar som en karaktär som ingen vet om att han är en av de värsta seriemördarna i historien. Och att han själv städar undan på brottplatserna efter sina egna brott och vilseleder polisen. Där håller det i säsong ett, det skapar en spänning när de hela tiden är på jakt men ingen förstår att det är han. Men sen ju mer de introducerar att det är någon som får reda på vem han är eller sådär, då börjar ju hela den här liksom, illusionen och universumet smula sönder ifrån grunden. Och nu har vi nått en punkt. Jag tror att det var nu i säsong fem som Debra eh, då Debra Morgan eh, Dexter's syster som tillika är högsta polischef som för övrigt skadisen. Hon är väl gift. Med hon, med hon var Mike... gift med Va? Michael C Hall. Ja, så de, de var hela. ett par privat. Ja. Eh, ah. Mindfuck. Hon i serien då Debra blev i säsong fem avslutades i princip med att hon blev kär i sin bror. De är inte biologiska syskon. Men hon blev kär i sin bror och vill, skulle erkänna för henne. Och så i säsong fem så började hon ana, liksom, kan man säga, utan att avslöja för mycket. Men hon var honom på spåren. Jag började jaga honom. Och då här började det liksom fallera ordentligt. För mig, så <coughs> ursäkta, kulminerade Dexter ordentligt i säsong tre när han jagade John Lithgows karaktär eh, från, från d krotet från Solen. Han spelade en Seriemördaren Trinity. Eh, hela serien gick ut på att Dexter försökte nästla sig in i den här Trinity-mördarens eh, sociala nät. Och, och få tag på honom och, och döda honom. Men han låg hela tiden ett steg före. Det var jättesnyggt invävt Och så slutade det med att Dexter dödar Trinity. Och allting är bra. om man känner bara, fan, det är liksom knöt ihop säcken. Och så avslutas sista scenen på säsong tre. Kommer Dexter hem. Och då har han... Trinity, det sista dådet han har gjort är att mörda Dexters fru som har varit med genom alla säsongerna. Mörda henne, lämna henne i ett blodfyllt badkar <hör> med deras ettåring sittande gråtandes i blodet på golvet. Precis på samma sätt som Dexter hittades av sin adoptivpappa en gång i tiden. Och det var liksom Kände bara så Trinity till... Hur Dexter ja för de kom så pass han, han han började använda samma metoder som Dexter gör på sina offer att gräva i bakgrunden och liksom. mm. och han gjorde samma grej och det blev en sån twist det sista som händer är att en karaktär som man har tryckt väldigt mycket om Allting har varit helt plötsligt börjat falla på plats i Dexters liv. Och så händer det där. Josefin grät ju som ett barn. Alltså det Min fru? Ja, min fru. Hon, vi var inte beredda på det. Där nådde man verkligen en, wow. Och efter det så funkar det. Det var intressant att se hur han skulle ta sig ur det. Och då hölls det fortfarande ganska intressant. Men jag känner just nu döda den här jävla serien efter den här, den här säsongen. Jag, som sagt, jag vill inte spoila, spoila någonting på säsong 6. Men för mig så håller det inte huvudet. Och det kan... just det här delen med att man, hon har blivit kär i sin adoptiv. Det känns bara som att skapa någonting. Så bara för att ha och inte ha något biologiskt band så betyder inte det att du bara går och blir kär i någon. Alltså ja, det, känns som, det känns som långt greppat. Nej, det känns. Som, jag har en adoptiv eller en syster och vi är inte biologiska eh, syskon. Det är liksom. Vi är uppväxta ihop. De, är också, de här skulle också då vara uppväxta från när Dexter var typ tre år gammal. Det, skulle, liksom, det finns inte på kartan. Det, är bara en sån, Nej, det låter de, väldigt forcerat. De, de har forcerat. De har greppat jättelångt bort för att skapa. Någon form det det Jonas är, är okej okay med det Nej men alltså det här är väl en så här tydlig grej Nu har jag inte sett det extra, jag kommer förmodligen inte göra det heller För att jag bara tycker att premisserna från början låter jag tråkiga Men eh, det, det är väl typ exempel på alla sådana här serier Förmodligen är det väl en jättebra idé från början Och sen har serien gått jättebra Och sen är det något tv-bolag som så här, behöver mer, serie, eller mer säsonger Och så har det, har det liksom efterkonstruerats någonting Och sen börjar det där mm. gå på tomgång Och då går tittningen ner Och sen så avslutar serien i någon halvdan sista säsong Där det all, finns ju en alla lösa trådar ska knytas ihop ja. Det finns ju tonvis med exempel Nej men det finns ju en term till och med för det Alltså det kallas för att jump the shark Och det är ju när man liksom Ja Lever, ja, men på, lost, lever på lånad ja, tid Ja på var väl ett jättebra exempel Där var det väl så här utsagt såhär Ja ah, det ska bara bli fyra säsonger Vi ska inte göra det här misstaget då så blev det sex Eller vad ja. fan det blev Det var så här Money äh. rules, Money rules ja. Ja. ja men det är jättetråkigt det, är det Det känns väl Tycker jag att det där är typiskt amerikanskt Eftersom de har de lever per en säsong åt gången liksom. Och ja. eh, ja, vi hur det går, nu, liksom. Så, ja. precis. Hur, går, hur gick det för den här säsongen? Ja, ah, okej, okay. det gick bra. Då fortsätter vi. Det finns liksom inget. Eh, jag förstår inte riktigt hur man kan hålla upp en bra kontinuitet i en Nej. sån berättelse. Men det finns ingen då, idé för att kan... liksom längre än. Nej, men precis. För man kan inte komma på någonting som man kan återknyta till mm. i, liksom, i en typ tredje säsong. Man kan inte återknyta till någonting som. Man kan inte plantera frön av. Bra saker som kan göra det dramaturgiskt bra tror jag. Nej, absolut. Så, så för mig känns det bara så här Jag blir bara mer och mer besviken Ju längre in jag kommer i serien Visst, jag, jag tittar på den för att Nu vill jag se liksom de här trådarna som jag ändå har följt nu Jag tror att det är avsnitt 6 eller 7 Det är väl, jag vet inte hur många det är på säsongerna Det brukar väl vara en 12 va? bli på eller Kanske åtta kanske det I alla fall, det känns som att bara, bara låt honom döda den jäven eller sätta den i finkan så slipper jag eländet. Så kan jag bara ignorera att det här händer så kan vi liksom leva på de här tre första och låta ha kvar de minnena istället. Alltså det låter lite som prison break. Ja, ah, men... där är det bara mjölkades ju. Jag menar, De flyr från fängelset. fängelset. Precis. Ja. De hamnade i ett nytt fängelse. fängelse. Och ah. därifrån. Aha. Jag menar, hela premissen är att de ska fly från fängelset ah. och så när de gör det, what's left? Ja. Det är som... Nej, nu mm. gör vi allting en gång till, fast i Mexiko. Så här, det var den mm. dummaste <laughs> av alla jävla idéer som de har liksom kläckt ur sig. Mm. Men inte. de kan hamna i finkan igen! Ja, och <laughs> det då, är då, då knyter vi ihop det med titeln på scenen. Ja, ja, ja, promote that guy. Ja, <laughs> ja det, det är väldigt märkligt. Men det är ju också så här, vadå? Star, Star, uh, Stargate uh, Atlantis fick också en så här abrupt slut. Det var verkligen så okej okay, nu får vi lägga ner nu har ni en halv säsong på då. Wrap it up. Wrap ja. it up liksom, och det var bara så här, helt plötsligt. Så dog alla och allt blev jättebra och bara, hej, ja hej mm. ja. nej Så är det någon som håller med mig, Dexter, snälla. texter har gått seriedöden. Ja, hojta på nu så jag kan få känna att jag inte är helt ensam i, i det här. Men spoila ingenting för andra som inte har sett det ännu spoila. i kommentar. Eller twittra till mig, ja. för fan. Um. Battlestar Galactica. jag jag skulle vilja prata lite om det här. För, Do it. För de som inte vet vad det är ska jag ta mina papper som den mest lite Klassiska tv-serierna. Visst är det väl det? Ja. Alltså det kanske fanns inte riktigt Star Trek klassiskt. Eller, mm. ju nästan. Ja, nästan. Ja. Ja. Alltså, grejen är att. Mm. Doctor Who. Doctor Who. Ja, men det är bara för en liten så här brittisk ö som det är intressant. Nu pratar inte vi om det stora landet, USA, där allting händer och där allt det viktiga sker. <laughs> där! You wish. Är Det är klassiskt. Jag vill i alla fall prata om någonting som heter Battlestar Galactica Blood and Chrome. Det är då alltså en prequel till tv-serien som gick under, alltså från 2004 fram till 2009. Fyra säsonger. Och den är ju i sin tur baserad på en jättegammal variant Battlestar Galactica Från 1978 så vi snackar alltså äldre än mig till och med. Oj det. Mm. Då är det gammalt. Nu ute på då djupvarten. är det gammalt. Åh ja, åringarna bara. Så gammal var så gammal. Och den vår, här vår, TV... Ivan tycker var jätteroligt. Ja. <laughs> det började att Peters liksom blir längre han <laughs> snackade. <smak, laughs> just det, det är den där motstå. Pung <laughs> just det. Den, pung, här... Pung snopp ratio. Ja. den här historien i alla fall Battle bara, of så ja, Boget Galactica handlar <laughs> Handlar ju då i stora drag om kriget mellan mänskligheten och den egen skapade cybernetiska rasen, Cylons. Mänsklighet, människor skapade robotar, robotarna fick eh, artificiell intelligens. Robotar gjorde Det har, ja. har gjorts tusen gånger förut. Eh, exakt. Ja. Eh, och eh, alltså originalserien, eller nej, nu ska vi se originalserien. Eh, den här senaste varianten som gick eh, i mitten av 00-talet får vi väl kalla det. Då fick ju först en spin-off som heter Caprica, som sändes 2010. Gick bara en säsong, sen las den ner och fick väl lite så här halvjummen kritik. Men nu så kommer en annan prequel som utspelar sig, som jag har förstått det, ännu tidigare än så. Och den här serien beställdes i ett pilotavsnitt av serie eller vad tv-bolaget Sci-Fi, alltså Syfy, som mm. sände mycket... Mm. Gissa vilken genre. <laughs> och uh, ja, den, den skulle väl börja gå där. Men istället så har de nu styckat upp det här pilotavsnittet som vi lär vad jag har förstått det som två timmar långt i, jag vet inte om den här matematiken kommer gå ihop, men tio stycken, jo men det blir ju rätt, tio stycken tolv minuters episoder. Så det blir 120 oh, minuter totalt och det är Jaha. ju två timmar. Ja, uh, och de för Youtube-generationen. Ja, för de har nu börjat släppas på nätet. Ja, okej. De är det här framtiden? Vi ser det där nu kanske. Vi har en hemsida som heter machinima.com ja, De håller ju på med väldigt så. mycket så Halo-prylar. De har mycket tv-spelsgrejer. TV TV ja. ja, precis. Mm -hmm. Men den finns ju på Youtube också såklart. Och Blood and Chrome då följer karaktären William Adama som man är bekant med om man har sett den här tidigare tv-serien. Det är alltså då Uh, alltså, The Commander, The Captain of the Ship Battlestar Galactica. Ja. Spelad i den här tidigare serien av Edward James Olmos. Man kan säga att det är ganska radant. Ja, det handlar väl om en, så här, en flotta skepp som flyr från den här silom invasionen och ska försöka hitta att jorden är väl egentligen en på. Ja, det är väl uh... Känns en... lite, den Ja, så alltså, jorden är ju liksom en, en myt i den här serien. Den här, så här, vad är de kallar 14:e planet, planet. Det är något speciellt de kallar, ja. Ja, det. är något sånt där i alla fall. Och den, det är inte säkert att den finns, så det är den de försöker hitta till för att fly undan de här, de här robotarna. Det är i alla fall alltså eh, den här Adama under hans unga år. Han är ah. ju gammal eh, erfaren i... Och ärrad. I, <laughs> i den här ja, förra serien, så att säga. Här är han, jag skulle tippa på att han är i 20-årsåldern någonstans, och det här utspelas under det tionde året av The First Cylon War, som det kallas. Och eh, han spelas av en kille som heter Luke Pascalina. Och... Eh, Alltså, den här serien har ju en väldigt, väldigt trogen fanbase eh, och folk har ju skrikit efter mer eh, Battlestar Galactica och fick ju inte så mycket med den här Caprica som lades ner så det här var väl, ja, lite den nya ja, dosen så att mm. säga. Men det är väldigt underligt tycker jag hur de har löst att göra det med just det här att de, ja, de väljer att stycka upp den i, i tio stycken små korta episoder på inte ens en kvart i tid liksom och släppa dem, de har precis börjat släppas jag tror det har kommit fyra stycken och dem har jag sett och så kommer det ju då sex stycken till här framöver det kan till och med ha börjat släppas flera här nu under veckan men, jag vet att det har funnits planer på en lång film också Brian Singer är involverad i det men jag vet inte om det har kommit så mycket längre men det känns lite grann som att sci-fi Pissa bort det här lite grann och jag vet inte riktigt varför Liksom så här. För att ja, de släpper det så här Och så småningom här i början på nästa år I januari någon gång så kommer det släppas också på en Alltså som en Blu-ray Eller DVD-utgåva mm. Alltså liksom. bara den här två timmars episoden hela, Men det känns som att de har gjort någon fokusgrupp efter piloten där Och bara, det här, det här lyfter inte riktigt Och sen är det någon produktionsbolag som bara, vi tror på det här, hejhå Det är kanske är en grej för framtiden det är så här, Men det blir Youtube-serier utav det hela istället Alltså så här Snutt men djupt kan det snut gå, liksom? Ja, men snuttifierade liksom eh, inte vet jag, sci-fi-episoder på Youtube där man kan koppla bort de onda tv-bolagen och bara så här, släppa det man själv tror så får fansen indirekt finansiera via Youtubes reklam rakt ja. in på de här konto eller något där så eller så varför har varför de en, inte liksom? Eller så har de en hyfsad påkostad produktion och så bara, vad ska vi göra med det här för att i alla fall klämma ut lite ja, stålar ur det vara, det. Ja. Från den eh, trogna hardcore fanbasen ja. lite Men grann. Men är det då? Ja, det är det. Alltså jag tycker vad jag har läst mig till så har man alltså använt sig av digitalt avskannade kulisser från originalserien där från 2004 till 2009. Så man då har liksom, de skannade av dem innan de rev ner det. Och... Eh, så de finns alltså i CG, det är så värld green screen, så De uh -huh. finns mätter och noll uh -huh. någonstans där ute i cyberrymden. Så de använder sig av det. Så efter de här fyra avsnitten som jag har sett så jag tycker alltså produktionsvärdet känns liksom det känns okej, okay, men det känns som Inte att mer, man har använt nej. väldigt mycket så här nödlösningar så att det blir ju alldeles Det märks att det är en pilot. De det känns ofta väldigt... vara lite sunkare. Ja, det känns väldigt tight liksom så där. Det är mycket scener som känns som att man använt kameravinklar för att liksom maskera att man inte kanske har så jävla mycket budget. Samtidigt så utspelar det ju sig i, i rymden med flygande skepp mycket och sådär. Så att det blir ju väldigt mycket saker som har gjorts på bluescreen. Det är ju, ju väl gjort, men det känns fortfarande som så. Här, alltså jag får känslan av bra gjord fan-made ja. lite Aha. grann. Aha. Liksom. Okay. En, ja... En men Ja, men... Det finns ju jävligt bra sådana grejer som är gjorda. Men bra för att vara, brukar man säga. Det är bra för att vara Wii. Men man skriva. brukar ju säga det om filmer. Ja, ah, den är bra för, för att vara svensk. Ja. Såhär, men hur är du skrivet? Hur är ut. Alltså, tonaliteten är ju väldigt, väldigt bekant från... Jag har ju i alla fall sett eh, de två första säsongerna av Galactica. Jag fick låna dem av eh, Jonas Lillebrorsa en gång i tiden. Uh, och uh, så så terminologin och, och liksom snacket är ju detsamma samma. De använde ju ordet frack istället för fuck. Jaha. Vilket är rätt ett roligt Vad eller? Ja men det jag vet inte, det här. Fr frack? Ja exakt så de använder det. Det är ett väldigt mycket pilsnig film. Ja. Å, andra sidan, när man, å andra sidan när man etablerat det så kan man ju svära utan att svära ja. lite grann. Det vill, men det, det är de ju märkt... i Firefly också. Ja. Fast de svär på typ kinesiska... Exakt. Men de är Ta -ta! även... Jag, jag märkte även en jävligt rolig <laughs> detalj där det var någon som skulle säga shit. Men precis när ordet shit, shit. kom för det var ju en så här hangarlokal där det, ja på förmodligen Galactica eller någonstans där det stod massa mindre rymdsköp utställda. Precis då är det någon mekaniker som så här tajmat tappar en skiftnyckel <skratt> så att det så här, <skratt> det där ljudet kommer precis istället för... <skratt> Åh oh, enkar, det är ju kreativa sätt att gå runt underbart men det är underbart. Men, eh. är ju, men som serie original, och nu ska vi inte prata om originalserien från 70-talet, men den senaste, den är ju väldigt mycket mer kanske drama än sci-fi kan vi väl säga. Absolut. Väldigt mycket mer. Så ja. man ska inte tro att det är en, liksom, något nytt Star Trek kanske, eller, att, eller ett Stargate eller förändringen ja. också, utan det är väldigt mycket mer fokus på drama. Och för liksom, de som förstår. är bekanta med den gamla serien, där är ju då Adama, han är ju en erfaren veteran. Här är han en ung hotshot, lite grann som karaktären Starbuck mm. i i original den moderna originalserien det, blir, som det går blir ju in. det blir ju väldigt flummigt här men jag, jag refererar inte till 70 talsserien -tal alls nu för den har jag nog sett för hundra år sedan och kommer inte ens ihåg men, men ja det, och det känns jävligt jag tror den lider väldigt mycket utav pilotsyndromet också att mm -hmm. allt ska etableras så jävla snabbt där i början för att bara sätta teman och karaktärer. Ja, man ska blir... få en bra känsla. Ja, liksom. Och det, blir och det mycket... ska säljas in. Det blir jävligt klyschigt. För att du, vill, du vill presentera han, unge Adama- som en hotshot-pilot. Och det görs på ett väldigt klyschigt sätt. Men det är ju fortfarande är det ju effektivt. Så att säga. Men det är ju det som jag tänker att det kan bli problemet. då. Om man har väldigt korta episoder. Då, måste, då blir det ju karaktärerna mer av typer. kanske ja. En, en eh, trovärdiga. Ja, precis. Men det är ändå, så här, som sagt, hyfsat påkostat tjänst: och det finns ändå ansikten jag känner igen. Alltså skådisar. Så det är inte bara så här helt okända människor heller. Inte superkända men någonstans det där här, Jag har sett den här liran någon annanstans. Ja, jag har sett så honom kan inte i en biroll i en det, ja. annan sci-fi-serie eller någonting. Ja. Men jag vet inte, efter fyra avsnitt och jag såg dem ändå på raken, men försökte ändå att liksom uppfatta det dem. <laughs> så blir det ju även lite så här fragmentariskt och hattigt. Ja. Men... Ja, för den som är ute efter mer Battlestar Galactica-dos så kanske det här är ett ja, lite plåster på såret som bläder. Maskinema, kolla på då. Eller bara söka på det YouTube. tror jag på, på youtube Just bla, Google bla that shit. Ja, för fan. Nu ska vi ta fram anglofilen. Yay! <laughs> Nej, du måste göra... ta Tove Ja, för de Huvians, de få stackars Huvians som lyssnar <laughs> Jag ska bli Huvian, vänta bara <laughs> ja, jag, jag försöker Jag försöker att eh, hjärntvätta er Jag känner inte att det går jättebra, men vi får se eh, Det har kommit en Det kommer ett julavsnitt i slutet av december, pratade jag om förra veckan eh, Det har kommit nu en trailer för det Fast först så kom det en mini-episod Inför trailen. De, de, kör, de kör inte en teaser trailer för Trailern De gör ett, av, de ett, ett avsnitt inför en trailer Ja, precis Varför inte liksom, det kan man ja, ja. göra ja. Det, är det är som att det det är. Så, som Så, som Vi släpper och... en film när vi släpper våran alltså. Det är som att sätta på varandra i en förspel lite grann Eller det är som att komma i några förspel Ja, ja. ja. Du, fan, du får vänta en halvtimme här nu För jag måste bara landa lite här. Ja, alltså. well, speak for yourself ja. Det är nog ett ja, ja. <laughs> uh, Så Hur som helst, det här är då eh, julavsnitt. Eh, det är någonstans i England. Det är 1800 tal sekelskifte. Så viktorianskt. Ja, uh, ja, det är viktorianskt. Det är inte riktigt klart monokel. Ja, absolut. Mo monokel, mycket inte. Ja, ja. Nej, faktiskt inte. Okay. Är, jag, är det Bobby som är whistlepeople? Den har jag inte sett och är något att såna ljudna såna ljudna hjälmar. Ja. Precis. Lu <laughs> och kön, det är, är det en hund eller vad har han för hunden? Höga hattar, ja. cylinderrattar, ah, okay. ah, ah. du vet. Eh, höga kragar och klot måste det ju vara. Blom måste ja. Blomonstup, ja. Eh, det är ju Nå ja. nog. Ja. Så alltså, jag har inte sett så mycket hattar. Men, okay. Herregud. Prioritera för fan. Ja. Men jag, doktorn har en jättehög att ja, prioritera det att titta på. Eh, han är sur. Eh, vet man inte riktigt varför. Man kan gissa kanske om man har sett eh, sjunde säsongen hittills. Är det dark eh, och gritty? Det är... <laughs> det är det enda Christian. Bryr ja, det, det är alltid bäst när det är dark och gritty. Ja. Jag hoppas på det. Det verkar vara lite så här. Oh, doktorn ska få tillbaka sin Christmas spirit. Vad <laughs> fan What A Christmas Carol? Alltså, jag, ring då vill ja, alltid vara sin de, story de, arc. Ebenezer ja, Who? <laughs> ja, men då är han gjort det Christmas Carol. Ja, men, de A Christmas A ja, men de redan, för det är en klassiker. Det vi har ju typ alla gjort. Alltså alla har gjort ett rent sånt avsnitt. Alltså Disney och Mupparna och Fraglarna och alltså, Star Trek och Star Wars och varenda en jävel har ju just gjort en grejen. Men den känns väldigt amerikansk. Varför det från det här? Alltså det här är inte Dickens, inte vad jag vet i alla fall. Så de har ju redan gjort en en Dickens, eh, alltså inspirerat av det för två år sedan. Men gör alltså, det... de, nu gör de en grej på så här, eh, Jim Carrey's The Grinch istället. <laughs> <laughs> jag, de ska jag, rimma jag genom Jag på The Grinch för det är alltså onda. Nej, det är Dr. Seuss. Ja. Inte Doctor Who, <laughs> det är an, Det är onda snögubbar. <laughs> det, är liksom det är istället för Daleks. Jag <laughs> säger det, så Doctor Who är så jävla knarkad. Alltså, de måste ha rökt. <laughs> oh, What would an en evil snowman do? Oh. <laughs> Just kill the man called Dr. Who. <laughs> Allting blir ja. rim på rim också Ja Och det här kommer fram, alltså, antar jag, framåt jul då Om någon månad eller så eller? Inte När kommer... att ni bryr er men, ja. du, Jag har planer på att se Dr. Hoop jag, jag skiter i att ni driver med mig Jag får prata om Dr. Hoop Men jag fattar inte grejen De gör en film inför en trailer Nej. Som är en trailer inför det här julasnittet Ja, okej okay. Exakt men hur, alltså hur, långt hur långt är, är det? är ett fullt, långt avsnitt. Nej, det är fyra minuter i Ja uh -huh. och Har du släppt? Ja, det heter har du det. sett det? Ja, så, det så det är en satans är avancerad det. trailer för en trailer, Och ja. Vad tyckte du om trailern? Det är en Doctor Who-trailer. Ja, vad tror är, du? Är, ja, man okay. blir, har påven höghatt? Ja, som Nintendo-fanboys att... när du tar på dig dina rosa... Har Doctor Who en sarnisk glasögon? Ja. ja, fast ah. de är inte rosa. De. Nej, de är blå. Själv, Men är det här, någon så här Är det en tradition? Gör de alltid julavsnitt i Doctor Who? Nej, de har gjort det nu i nya Who. Alltså det som började från New 2005. <skratt> Fuck you. <laughs> Nej, frack you. <laughs> det <tappade laughs> här är brittisk TV man behöver <laughs> man inte censur. Ja, ja, alltså. Nej, ja, det. det är väl Det kant som är så här: de får The c-word ah, ja, ah, pratar man om där. Ja, ah. alltså, jag ska inte säga så mycket mer för att det, det kommer vara spoilers om man inte har Aha. sett eh, sjunde säsongen så det är det ganska. Ja, trailen spoiler sjunde säsongen? Ja, men du måste ju ha, du ska ju ha sett sjunde säsongen för att för det att det Det slutar se förmodligen snittet. väldigt dramatiskt. Mm men man man det. Eller man fattar man inte trailern överhuvudtaget om man inte har sett. Nej det är klart man inte gör för det är ju baserat på. En... Jo, oh, ja. jo, det gör man. Okay. Det gör man. Okay. Men det är jag kan inte säga det med. Det är så Varför säkert. pratar vi ja. om det här för Därför att jag vill prata ja, om det. Okay. Ja, ja, ja. Därför att det är Doctor Who. Ja. det är nördigt. Ja. Shut up. Ja, absolut. Jag bara förstod inte riktigt poängen men visst ja. för all del. Allt för det tog för det vet du. Ja, ja. Allt för det. Då går vi in i filmdelen eh, som den här veckan. kommer bara en lyssnare, typ, Det känns nästan som att det finns en, en chans att det blir lite sagostund. Bara luta sig tillbaka och lyssna på uh, Peters juva stämma. Nej, men det tycker jag inte. Nej, men du, du ska. Nej, det, det blir inte. Men, men uh, du ska förklara vad Marvel Phase 2 är för något. Ja, precis. så Face då med PH. Ja. Det är nästa våg av Marvels superhjältefilmer- som görs av Marvel, alltså Marvels egna filmstudio. Vad var phase one? Phase one är ju då Iron Man 1 och 2. Incredible Hulk- Uh, räknas väl in där också. Alltså Edward Norton-varianten. Ja. Ja. Captain America, Thor och uh, uh, uh, The, The Avengers, Avengers här The Avengers. nu. Alltså som det... det hela har någonstans kulminerat i. Mm -hmm. så att säga. Men det, det, den, den första Hulken-filmen var inte det, Erik Bana? Jo, precis. Men den mm. ja, men den, men den, ju den räknas inte till någonting. Nej, den gjordes ju, hon... ju dessutom under Universals flagga. Alltså filmen... Så den räknas utanför kanon? Ja. Fast den utanför ju... den här filmkanon, ja. ja. Det var ju rätt bra. Ja. Var det inte det? Ja. Vi kommer men, till det Men, men, men Marvel Phase 1, det som kallas för Phase 1 Det kommer ju att komma här snart en ganska stor samlingsbox Som samlar alla de här filmerna Är Mimic Amazing Spider-Man med där? Nej, Eller är det, är nej. det Tobey Maguire's emo-Spider-Man? Nej, med ingen med. utav dem ingen. Nej. Alltså, Var ju om... bara emo i en film? Okay. Ja men för fan vad dålig det var Nu måste vi reda ut det här ordentligt Så här är alltså, Vissa av Marvels karaktärer, filmlicenserna Ägs av andra bolag X-Men-franchisen till exempel ägs av 20th Century Fox ah, Och man kan inte ut för att känna lite cash. Spider-Man, de, det sköts av Sony, Columbia. Just. Och ja, resten av det som är kvar, det är ju det som Marvel någonstans fortfarande har själva liksom makten över. Fantastic Four hör till Fox också. Innebär det att vi inte kommer få se Spider-Man i Avengers? Ja. Tills vidare i alla fall det ju på hur Va, De okej, har nej. väl en licensantaligen för x antal filmer ja. Eller baserat på år Jag gissar att det jag, filmer borde de göra Jag har förstått det som i filmvärlden Att det handlar om att så länge du Producerar en ny film Så, så har du kvar okay. det Men om du inte gör det innan liksom ett viss, en viss tid löper okay. ut Då tappar du eh, tillståndet Så att säga Hoppla. Men jag har hört lite snära här liksom Rykten om att det kan wheelas och att Jag tar så här. <laughs> verkade det som mellan Marvels egna liksom, filmbolag så där, och ja, något annat externt att okej, okay, men om om eh, ni får rätten till den här karaktären så kan vi få tillbaka ah. den. Det verkar bli ah. lite så här kohandelserven. Monopol överallt. Dessutom så har det pratats väldigt mycket om att eventuellt börja samarbeta över gränserna. Men så här långt så är det ju liksom att Marvel eh, sköter ju i alla fall liksom de Avengers-relaterade superhjältarna. De som jag har nämnt här hela vägen. Mm. Phase 2 blir ju liksom nästa våg av filmer. Och de tänkte jag bara... Lite snabbt gå igenom och, och snacka lite om vad, vad vi vet så här långt helt enkelt. Mm. Och bara snabbt summera då. De är Iron Man 3, Thor The Dark World som är ja, uppföljaren. Thor 2 kan man säga. Captain America The Winter Soldier. Thor 2. Thor, Thor 2? Thor 2. Thor 2. But, Thor 2. Uh, och Captain America The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy- och så Avengers 2 så småningom. Och även en film som då kommer att heta Ant-Man. Vi, vi börjar då? Alltså. Nej, är... men det tänkte jag komma till. Men han om vi börjar han. med Iron Man 3 då, som är den som ligger närmast i tiden. Den kommer att ha premiär 26 april. Redan nu här nästa år, till våren. Gå tillbaka till nördigt episod 2, del 2, om du vill höra Peters intryck av Iron Man- Trailern, ja, Trailer. precis. Men eh, precis som vi snackade om då i stora drag så kommer den ju ha Mandarin som skurk, i princip Ironmans stora ärkefiende. Sir Ben Kingsley. Spelar rollen. Kretsar kring extremis storylinen eh, som har att göra med att Ironmans rustning blir väldigt, väldigt så här, teknologiskt avancerad. Nanoteknologi integreras mer med hans liksom, kropp och eh, vad jag förstår det som blir någorlunda så här, självmedveten också. Eh, och eh, jag läste en liten sån här, vad heter det, synopsis pryl där det står att Tony blir liksom Tony Stark då spelad av Mr Robert Downey Jr. Han blir attackerad på ett personligt plan så jag antar att Ja, det händer någonting. Det någon som bara, du är så jävla misslyckad. Han var nej, säg inte så. Jag har ju byggt vapen. Och, och trailern verkar ju presentera fram en, en katastrofal och väldigt dyster ton. Uh, War Machine kommer ju återkomma. Uh, han, vad fan heter han som spelar honom nu? Hjälp mig. De bytte ju skådis där Cheadle. Don Cheadle heter han som är honom Van om i tvåan och kommer att vara här näst Jag har sett en snabb Filmruta i den här trailern där Jag berättade ju om det när han har den här Amerika-flaggan Liksom ja. paintjobbet på sig Ser lite ut som Captain America Goes Iron Man Men det finns även en, en karaktär Som kallas för Iron Patriot Som hade en sån rustning Men i den rustningen var det ingen mindre än Norman Osborn I serievärlden alltså Spidermans fiende Green Goblin. Green Goblin ja. Men det där är för rörigt att gå in på. Så det skiter vi Var det Terrence Howard som var... Det var det, han var först ja. Men han, han blev dryg och ville ha mer betalt. Och då sa han, fuck you, vi tar en ny snubbe. Vi tar någon som är mer känd. Ja, typ. <laughs> funkar vi tar en annan ja. random black, black guy. guy. Ja. Tror inte att du är speciell. Det är inte, det är inte dig vi behöver, Nej, det är din inte. hudfärg. Ja, <laughs> Väldigt peppad på den i alla fall. Robert Downey Jr. är Tony Stark. Ja. Och gör det så jävla bra. Och Två var ganska... Ja, den var ju sådär, men... Okay. Eh, han är ju fortfarande fantastisk. Han är bra, men ja, det var en dålig John, film och en dålig skurk. Och, John Favreau har ju gett över regista. pinnarna finns bara med som executive producer. Men nu är det ju Shane Black som ju jobbat med Downey Jr- i Kiss, Kiss Bang, Bang bland annat. Påminn mig, vem var skurken i Iron Man 2? Det var ju Mickey Rourke, Mickey Rourke. som en dålig ja, whiplash kallades ja, han. Just det. Ja, just Overacting no som no fan. No, you build drones, drones better. Och så slarvade de ju <laughs> bort uh, den här uh, fantastiska killen som... Vad fan heter han? Jag glömmer alltid bort vad han heter också. Den där konkurrerande vapenkillen Ja samma. Ah, ja, skådis som jag alltid glömmer namnet på Vi struntar honom också Men eh, vi fortsätter då med Thor The Dark World Och nu som kanske Christopher med. Tove äh, får lite intresse i alla fall Att är en nionde i Doctor Who Precis Han är den nionde doktorn i Doctor Who Och han kommer ju då att vara ja, The big bad guy i Thor The Dark World Som kommer att ha premiär i Om ja, ett år ungefär 8 november Uh, den plotten kretsar kring uh, Dark Elves. Alltså en uh, elak... Uh Ras med Alver, antar jag. Ledda ut av eh, karaktären Malekith. Malekith the Accursed. <laughs> spelad av Christopher Eckles. Alltså, han, han är ju som jord för att spela ja. Arju elak Alv med ah, snotta ansikten och den här stora näsan. att den första Thor-filmen ah. var ganska töntig och jag tror inte att det här kommer bli mycket mörk. Uh. <laughs> Chris Hemsworth som spelar Thor, då, han har ju talat sig ganska nyligen här om att det här kommer att och likna. Game of Thrones har han använt som referens, ja. faktiskt. Mycket omotiverat naket, alltså. Ja, det är det kvinnor som får se Chris Hemsworth utan tröja i två timmar. Ja, men där, där den första Thor-filmen behandlar liksom det här slugg. att han är i Asgård men hamnar på, ja, men på jorden. Ja. Och kulturkrocken där när han Just står och, och dricker kaffe för första gången och gillar det och kastar mm. kaffekoppen i, i backen och säger... I like this beverage. Another. Ja. Eh, så kommer ju den här förmodligen att vara mera fantasy slag -orienterad, liksom. Vi kan ju tillägga att du, vi har ju undan med flit undanholdt bilder på eh, den här Doctor Who. -com. Ja, det, det har ju kommit ut ganska nyligen så har ju Kristoffer yeah. Eight som den här Malekith. Och vi lyfter. har undanholdit dem för dig Tove för okay. att du ska få se den nu. Så jag okay. har tagit upp dem här på iPaden. Är du redo? Ja, ja. Och säg vad du tycker. <laughs> <laughs> oh my god, that's silly <laughs> Alltså ser, ut, det, det ser mer ut som orcher ja, Men de är ju dark elves Jo men de ska äh, ändå vara är Inte orcher typ jo, men det, men, elves men, alltså, mör mörk alver I finns ju också Det är ju fortfarande alver Bara att de är lite såhär ondare och, och är fortfarande såhär vackra och odödliga De ser lite alltså, rått liknande Aa. ut tycker jag jag, jag oh, vill tycka verdict? att det här är skitkort. Ja, jag vet inte, alltså den första Thor-filmen var så jävligt. Här men det är så skit här svårt för ser den. så larvigt ut. Förlåt. Men det, ja. men det gör det ju alltid när det är folk står i sådana här kostymer i vanlig. Liksom såhär, taget till, med en go go mobilkamera. Gå på live, det är skit. <laughs> ja, precis. <laughs> typ vad det där är. <laughs> men övertyga mig här istället, Tove. Kommer han göra ett bra jobb, tror du? Ja, vi? men han är alltid jättebra. Är, <laughs> men vad då? Jag har sett Eckaston... I fler saker, innan jag såg Doctor Who, ja. tycker jag att han är en väldigt bra skådis. Ja. Så det, det tror jag att han kommer göra. Spännande. Absolut. Nästa film i Phase 2 blir ju då eh, den andra Captain America-filmen med undertiteln The Winter Soldier. Som för mig, som är någorlunda bevandrad i serietidningslåren, eh, ja, säger ganska mycket om vad den filmen kommer handla om. Så, Winter vill is någonting? coming Nej nej för fan jag har lyssnat på det. Jag, vill, jag ser det genom det här, så här filtret på micken Ja okej 4 april 2014 Kommer den eh, Och eh, för den som har sett eh, Första Captain America filmen så kanske man minns Hans kompis Bucky Som ju eh, dog Han trillade ut ur ett tåg Rakt ner i en ravin Spoiler! <laughs> Hej Ja. Ja. Eh, men eh, ja, då kommer det en spoiler till här. Men det här är etablerat sedan länge ja. I, i serietidningskontinuiteten eh, mm. Det var väldigt länge så att, För att Bucky var ju Captain Americas sidekick eh, På liksom eh, ja, Andra världskriget-tiden Captain Americas prylar ju att Efter det, någonstans där mitt under andra världskriget Så trillar han ju ner i, i vattnet Och blev fryst i en iskub Upptinad i modern tid Precis mm. som i filmerna också Men Bucky dog och det var väldigt länge en sån här grej. Alltså, de enda seriekaraktärerna som liksom fortsätter att vara döda det är Gwen Stacy, en av Peter Parker Spider-Mans love interest. Spoiler! Ja, men kom igen. det Hon det dog på ja. 60-70-talet ja. typ. Hon var död i 40 år för fan! <laughs> och, och Bucky liksom så här. Det var, det var heligt. Ja. Ingen fick liksom återuppliva men, men det gjordes ju. Ganska nyligen också, och på ett jävligt snyggt sätt. För Bucky, han kommer ju tillbaka. Han dog inte, men han har liksom... Han var blivit... bara borta en stund. Han har blivit i... tillfångatagen och järntvättats av ryssar. Så han kommer tillbaka som The Winter Soldier. Och är inte längre Captain Americas vän, utan hans fiende. Brockie heter äh, han Mer grejer som man vet om Captain America-filmen är att uh, Scarlett Johansson kommer vara med i den, i rollen som Black Widow. Som hon, ju var med. hon var ju med i Iron Man 2 och i The Avengers. Jag undrar fortfarande om någon säger Black Widow om henne i någon film. Som jag inte har bara sett Iron Man-filmerna. Ja. Ja, jag har måste... inte sett de andra. Jag funderar på det. Hon näm nämner inte henne som Black Widow i dem. I alla fall. Nej. Och inte i Avengers, som jag har Jag får en lös. Kolla dem där ordentligt. Uh, dessutom så kommer en ytterligare bad guy finnas med en karaktär som heter Crossbones- och hans bakstory han från serietidningen är att. Nej men han, är liksom, han är typ en henchman åt Red Skull som ju var eh, Captain Americas fiende i den första filmen spelad av Hugo Weaving. Han kommer inte att replicera sin roll. Han har väl varit lite så dryg och sagt att, ja. att han inte är intresserad av det heller. Det. han, ja, han du sina är kort med Michael det, Bay där? Det är, där. Inte så, det är inte så djupt där för mig. Jag vill ju hålla på och spela svor. tre filmer till. Ja men, ja, ja, men uppenbarligen sig. har han ju ingen standard. Varför går de han alltså, om det här? om nu är det som är problemet, att det inte är tillräckligt djupt. Men alltså, så... Han vill ju ha Oscars uppe det får han ju inte i det här. Det, han, det fattar han ju själv. Alltså. Nyligen in, in i en story i serietidningsvärlden så blev Captain America skjuten och dödad av Crossbones. But he got better. <laughs> det gick över. Ja, men det är liksom... Hata när händer. Folk dör i serietidningen och återupplivas så ja. Hon kom tillbaka också Fast det var en klon yeah. Vad är ditt problem med jag det där? Nej, jag, det jag, Nej, men jag gillade <laughs> karaktären i, i nya Amazing Spider-Man Ja Ska jag spoila nästa Spider-Man film Så tror jag att om hon inte dör Nästa så kommer hon dö i trean I don't like you för då kommer Mary Jane att komma. Wää. Wää. Uh, nästa film i phase two efter det är mm. Guardians of the Galaxy. Som kommer att komma till uh, 1 augusti 2014. Jag vet inte så mycket om det här. Det jag vet är att från början så var det I, i serietidningsvärlden så var det Ett futuristiskt superhjälteteam som verkade I det 31 århundradet Ute i rymden liksom Förlåt det låter lite bajsnödigt alltså Guardians of the Galaxy I serietidningar släppte. Ja, det, var... det är svulstigt Det är svårt, och det är så svårt att ta på ja, det, det Guardians of the, the galaxy. galaxy Det kommer med ett ganska no rejält ansvar här. Ja <laughs> ah, just det, jag måste hoppa tillbaka till Captain America uh, Falcon Uh, också en kompis och, och sidekick-karaktär uh, till Captain America kommer förmodligen dyka upp. En kille som heter Anthony Mackie har castats som Sam Wilson som är Falcon. Uh, tillbaka till Guardians of the Galaxy. Den rebootades- och där använde jag det ordet nog för första gången någonsin korrekt. Eh, ganska nyligen här, 2008, av ett kreativt team som plockade in dem för det här som skedde i 31 århundradet där långt bak i tiden. Original Guardians of the Galaxies var ju liksom. Det var ja, i ett annat sån här parallellt universum-grej. Lite Aha, grann ja. som DC använder också. Men den här nya Guardians of the Galaxy-gruppen verkar i uh, nutid och i Marvels huvuduniversum, så att säga. Och intressant är att nu i och med den här Marvel Now-omskakningen som jag snackade om i förra avsnittet så kommer nog Iron Man att bli en fast karaktär i det teamet. ja okej. Okay. Uh, ja, vad ska man säga? De... De gardar galaxen. <går> Lite sådär. Men det är en samling brokiga karaktärer. Och det ska bli intressant hur de, hur de gör en film på det. Och det kommer ju förmodligen också att väva samman med. Vad som komma skall i Avengers 2. Som jag nu är framme vid. För den kommer att ha den 1 maj 2015. Åh oh, jävla var långt bort det kändes. Så den, kom, ja, den kommer alltså efter alla de här. Ja, så då är jag typ intludera. 35. <laughs> det var så, de så det, långt bort det kändes. De att inkludera deras storylines ifrån de här filmerna och typ få in det. Förmodligen, då. på ett eller annat sätt ja. Precis som alla de här individuella första filmerna, Iron Man 1 och 2, och Thor och Captain America har nu kulminerat i den första Avengers-filmen. Så kommer nu nästa våg med solofilmer och till slut en okay. ny, ny Avengers. Super, super skurk så att de där får en anledning och det minns ju alla så, så diviga på den vänster här, nu har jag mött en liten superskurk på min del av världen här istället för att bara ringa in en polare och ta hand om honom så bara nej jag gör det själv. Men alltså de här just ju stolt... stolt... måste ju vara stolthet. Ja jag det är en... ja. Gigantiska egon på de här narcissistiska människorna. Måste ju vara roligare att vara ledig än att jobba tänker jag. <laughs> de kan... skulle väl visa upp vad de kan eller? Ja, men de har ju ett kall. Ja oh, yeah right. <laughs> ja jag vet inte. <laughs> Uh, Avengers 2 har jag också förhållningar om vad den kommer att handla om. Om man såg den första filmen och väntade till efter uh, credits, credits så får man ju se en mystisk figur där som verkar vara liksom i, i uh, maskopi, eller man ska säga, med, med Loki som ju var den stora skurken i Avengers. Och han kallas för Thanos och är någon slags stor galaktisk uh, diktator Gubbe. Och han lär nog med största sannolikhet dyka upp Avengers 2. Där jag tror att man kommer att hämta väldigt mycket inspiration ifrån en, en seriesfäng som kallades för Infinity Gauntlet. Och där tror jag att Guardians of the Galaxy, eh, Galaxy kommer att passa in alldeles utmärkt också. Sen blir det intressant att se vad de kommer att introducera för nya karaktärer. För det hoppas jag att de gör. För det finns ju många fler Avengers-karaktärer att plocka in. Miss Marvel hoppas jag på och har hört rykten om en, en kvinnlig superhjälte -karaktär. Och Wasp, en, ytterligare en kvinnlig superhjälte. Vad är det som gör att det här... Alltså, det är ju nördparadiset någonstans som exploderar. Vad är det för någonting som har gjort att det här är helt okej okay och kommer nu? Finns, alltså, är det, har det med de tidigare Spider-Man-filmerna succé? Har det med, med Dark Knight och nu nya Spider-Man? Vad är det som gör att det helt plötsligt bara... Ja, nu är det fan okej okay och bara explodera. Nu planerar vi... För de närmsta åren ska vi bara... Pratar du om Marvel-filmerna eller superhjältefilmer generellt? Jag vet inte. För att vi, säger vi tar Mar Mar Mar Marvel-filmerna. Marvel-filmerna, ja. alltså det som har gjort att de överhuvudtaget kan göra det här det är ju att Marvel har startat sin egen filmstudio som äger att förvalta karaktärerna. Därför kan de korsa ihop Men dem Men att det säljer, det måste ju bero på någonting. Jag alltså, jag vill ge mycket krädd till första Iron Man-filmen för den har ju någonstans satt ribban. Jag tror att när de gjorde den så hade de väl inte alla de här planerna på plats riktigt än. Det kanske fanns Nej. visioner. Men när det blev succé så har det ju sakta men säkert sen banat väg för mer. Jag vill ju ge lite cred till Batman-filmen också. Med hur, det, hur de har behandlat serietidningshjälter. Att det har blivit alltså, hjälpt till. Jag tror att I, det är någon slags liten kedje. Reaktion där ja, absolut. Iron Man och Batman och Men då vill jag gå tillbaka ännu längre Och säga den första Brian Singer X-Men-filmen Och då vill jag gå tillbaka ja, Då skulle du kunna gå tillbaka eventuellt Och säga Blade med Wesley Snipes ja. Den första Blade-filmen sen filmen. tillbaka det var någonstans. den första Batman-filmen ja. För all del det. Nej, men Superhjältar är sen, coolt Vad ska man säga? Och... Det, ja. går, det går bra nu ja. det, det är kul säljer. Spandex säljer som jag brukar säga Men det är väl inte så konstigt att Hollywood vill satsa på det de har väl inga idéer snart kvar. Nej, alltså, det är jobbigt. Man måste det, börja ta det, in från andra medier. Och det är billigt att liksom ha något färdigskrivet än att komma på något originellt. En till, mm. en till film i alla fall som också är planerad är Ant-Man. <skratt> <skratt> Förlåt, det låter som den töntigaste av de alla. Han kan lyfta mycket ja. grejer. Och... Han kan krympa ner till en myra storlek. Och vad hjälper arbetar det? arbetar länge. <skratt> <skratt> Ja, utan att tänka. Han bara, ja. ja, gör i kör. Ja. Alltså, de ja. monterar Xbox-chip så så Xbox i någon fabrik ja. i Korea. Ja. Vi får se vad de ja. gör, utan för det finns maten. lite olika varianter. ant rollen har axlats av flera olika. Original-Ant-Man var en kille som hette Hank Pym. Han är han är en väldigt uh, smart uh, forskarkille som kommer på det här. Ja, det är en jättetönt men vad fan det är ganska töntigt med en kille som kler ut sig till en konservburk också men Iron Man är ju hur cool som helst när allt kommer omkring. En jävligt avancerad konservburk. Ja. Jo men i början så var det ju ja. Om du kommer ihåg den första Iron Man-filmen så var det ju ja, den här plåtburken som han staplar omkring i. Liksom. Jag såg bara så här du vet, jag, jag tänker på i senaste Amazing Spider-Man. Han möter den här biltjuven och så bara Oh no, you found my weakness small knives. Just den scenen med Ant-Man. Han bara, nu ska jag spöra så, bara, så blir han en myra så här, inte så jättesrämma. Ja, i, I senare... Ja, precis. Skurken bara stampar och så var det klart. Ja, men I senare inkarnationer så har då rollen axlats av andra personer och andra karaktärer. Då har jag änt med bland annat som så här alltså infiltratör. Det är ju ja, bra att kunna krympa hur ner till får, jätteliten. får man den där superkraften? Är det liksom... Nej, han utvecklade någon slags serum som gjorde att han krympte liksom. För han ville ju få något coolt som alla andra och som damn it. Men han, han, han vände på processen så han kunde bli a stor också då kallar han sig för Giant Man. Jag tror han haft Yellow Jacket kallar han sig och han haft hur många olika superhjältidentiteter som helst. Väldigt komplex karaktär. Men jag är ändå jävligt pepp på filmen. för den ska då regisseras av Edgar Wright. Som ju redan doppat äh, Tony i, i seriepölen när han gjorde Scott Pilgrim. Jaha, ja. Yeah. Och Edgar Wright är ju också mannen som har gjort Hot Fuzz och uh, Shaun of the Dead. och uh, I princip allt med Simon Pegg och Nick jag Frost. Jag kan tänka mig att den kommer bli ganska en hel del annorlunda än vad andra superhjälterfilmer ja, har varit. Med tanke på karaktären också. och vad han har gjort tidigare. Eller? Ja, men fortfarande så är Ant-Man från Avengers-stallet. Så jag tror ändå att de vill väva samman det med med det så att säga. Däremot så som du var inne på Jonas, ingen hulkenfilm. Nej. Och Ja, anledningen till det är väl kanske att det har kommit två stycken som ja, väl har floppat lite grann. vad gör man med Hulken? Han är lite stålmannen. Det är så här, han springer runt och vill inte bli arg och så blir han arg. Och sen springer han runt och bara förstör allt mm. och sen är filmen slut. Man har typ en grej känseln. Ja, det är inte så... Men jag tror att de, har, de känner väl att de har gjort det. Så att mm. det finns ingen anledning att ge sig på det. Hulken passar jättebra som en tillsammans med alltså i Avengers- men en egen film, det tror jag nog inte att han kanske kommer att få. Även fast det vore kul att se vad Mark Ruffalo gör med rollen. Men det får man väl se i, i framtida ja. Avengers-filmer. Det har även ryktats lite om en tv-serie. Men jag vet inte vad den tar vägen. Ja, med det här fantastiska ledmotivet. The Lonely Man heter den. Men det om Marvel Phase 2. Ja, det, det blir en jävla re å, resa och åktur med ännu flera Marvel-filmer. Jag, jag ser fram emot Avengers 42- Cool. Då är vi up to snuff. Det hoppas jag. Nästa vecka, då ska vi prata om eh, Halo 4. Då jag spelat det. Du har spelat som Musse Pig och Oswald. Mm, ja, det har jag väl. I, i, <laughs> har jag Vem fan är Oswald? Det är, den ja, det, det är en, eh, en av de tidiga... Mm. Eller om det är den tidigaste... Eh, Disney-karaktären. Ja, karaktären eh, så. Karaktär som Duol Disney kom på. en kanin. Ja, han som kallades för Kalle Kanin. Det vet jag så inte. Jag tror det, på Sen svenska. Ah, det. Ah, okay. det är med, så var det kalla som tog det. över istället. Men så flyttade han och de, de ville behålla karaktären det företaget han var på. Och då Disney och då sa han Nej, men då gör jag min egna kar karriär. Och så gick han iväg och skapade Musse Pig. Och, puff! och nu har de för första gången i lite byte och sådär fram och tillbaka Disney. Fått rättigheterna till Walt Disneys allra första karaktär igen. Och han är med i det här spelet. Eh, Dis, eh, eh, Disney's epic Mickey The Power of Two ska du spela i alla fall. Eh, och så ska vi peppa The Hobbit. Yes, yes. Hobbiten. Och då vill vi att du som lyssnar med och peppar naturligtvis Berätta vad dina förväntningar och dina drömmar och dina. Ja. Oh och god ett ord. Martin Freeman Och mm. inte ett ord om Pers Nej, Men Han är ju Nej. bortklippt från den här första Han kommer inte vara med för den yes. första filmen Han har säkert inga repliker Eftersom det är en trilogi nu så har mm. han skjutits framåt lite Så det ska vi peppa nästa vecka för det, Och så ska vi försöka se filmen så småningom också Men det är väl där i dagarna Hobbit men eh, tack så mycket för den här veckan hörni men, men du som lyssnar, du hör av det via Twitter och Facebook och mail och allting sånt där Det finns som vanligt på nerdit.nu Puss här!